Veți vedea acum o analiză foarte vie, extrem de vie, pe alocuri cei care sunteți pudibonzi, vă rugăm frumos să opriți sonor, uitați-vă doar la titluri și la noi, pentru că am alături de mine patru jurnaliști pur sânge, dar pur sânge. Deci acești oameni nu iartă pe nimeni și vin cu biciul la ei și cu lama. Pentru că trebuie și puțină analiză mai tăioasă, după ce am făcut trei zile de analize pline, vă mulțumesc, încă o dată audiența a fost absolut grozavă. asta înseamnă că pe dumneavoastră v-a interesat enorm această, acest lucru. Noi vom vorbi despre personaje în această seară, despre ce se poate întâmpla, sigur facem și scenarii și predicții, proiecții, dar vom vorbi și despre personaje care vor popula totuși Parlamentul, alții care în ultima clipă n-au mai intrat în Parlament, și cine sunt aceștia? Uh, Vi-prezint pe invitații mei. Bineînțeles că nu pot lipsi acești patru uh, domni. Abia aștept să începem din nou cu dosarele, pentru că ele stau, mustesc și nu avem timp să ne ocupăm de ele, pentru că acum facem toți calcule de majorități, calcule uh, cât mai durează uh, criza, cine cedează, cine e înțeleptul casei, înțeleptul țărișoarei. Oreste, Teodorescu cu un platou. Bună seara! Bună seara! Dam Bucura, am platou. Bună seara! Bună seara! Iosca Buble în platou, bună seara. bună seara, a venit cu știri pe surse după el. Dan a venit cu PSN News. To tovarășul Ostelian nu a venit cu Eli Roman pentru că ea vine dimineață la muncă. Bună seara, bine bună seara. ați venit. Și muncim pentru țărișoara, adică pentru dumneavoastră. Doamne, eu vreau să vă spun ceva. Înainte de orice și de a asculta analizele distinșilor mei invitați și proiecțiile lor despre ce se întâmplă în România, eu vreau să vă spun că m-a enervat un personaj. Un personaj care m-a mințit. Eu, duminică noaptea, împreună, cred că cu toți cei de aici, făceam uh, analize, primeam informații în timp real și vi le ofeream dumneavoastră. Și la un moment dat am spus, și domne au votat 103.000 de oameni în diaspora, PNL nu ieșit pe primul loc, rușinos, partidul uh, președintelui, oamenii care ar fi trebuit să câștige uh, votul alegătorilor din diaspora, uh, nu le-au primit pentru că cei din diaspora au fost dezamăgiți de PNL, care a reușit performanța să-i încurce extrem de mult, adică să voteze mult mai greu. De data asta au avut secții de vot, dar nu au putut vota pentru că le-au introdus niște măsuri suplimentare în plus documente de ședere. Păi românii cu documente de ședere au probleme și în România, unde la fel au fost blocați foarte mulți tineri să voteze, mai ales în marile centre urbane. Dar în afară, unde avem vreo 400.000 de oameni în Italia care nu au documente de ședere, în, în Marea Britanie vreo 150.000, chiar 200.000, în Franța și în Germania la fel Plus și în Spania Ei bine, și am spus așa, domnule atâta timp cât un om a condus această comisie Și liberalii parcă în sfidare Și mi-au spus-o niște oameni din Stuttgart și apoi din Roma Deci, de -ce, domne parcă ne sfidează Îl pun pe cel care a condus comisia pe un domn Voicu și deci, îl pun pe primul loc la cameră Și el zis, domne omul respectiv Nu prea recunoaște nimeni Ăsta a fost de cinci ori parlamentar Dacă nu să-l puneți, vă uitați bine la el Eventual îl știți de pe la ușier pe la domnul, pe la de la Antena 3 dar un personaj șters, ridicol de-a dreptul fuge din sectorul 1 pe care îl cunoaște fuge în diasporă Ei bine, și am întâlnit trimite dimineața un mesaj nici nu am știu care numărul meu, eu nu-l aveam și îmi scrie m-am trezit pe la 12 după ce m-am culcat pe la 5 dimineața în ziua alegerilor și zi, îmi scrie uh, ați greșit PNL este pe primul loc în diasporă eu zic răspund, da, cine sunteți Mihai, voi. Bine. Succes. Tine, și aflu rezultatele. Șobolanul m-a mințit. Deci nu vă nu râdez. Cum pot să-i spun? Nu vă supărați pe mine. O să vă ceară domnul Duță. Drept de autor pe termen. O drept de autor grijă, pe termen. Rădă. Rădă. Am înțeleg cu Lucian. de deci ce omul? Întreb eu, băiat civilizat, am spus succes. Întreb, personajul respectiv a mințit. Pe primul loc a ieșit Uniunea Salvați România. Iar PNL a fost la câteva sute de voturi de PMP-ului Trambăsescu. Deci nu doar că am mințit, dar era cât să minte de două ori. Tone, eu mă întreb așa. Un om fuge din sectorul 1, fuge acolo, vine înapoi, acum a vrut să devină. El l-a împins pe Teodor Atanasio să devină secretar general al Partidului Național Liberal. Omul luase 11 puncte sau nu știu câte la luat. 11% la Buză. Deci. Toți, deci acest loser, încearcă să facă în continuare jocurile în Și eu mă întreb așa, câți loser de tipul Mihai Voicu există în politica românească? O este ce doresc. În primul rând aș vrea să te corectez să nu te spune pe mine. Nu toate rozătoarele pot concura la titlul de șobolan al marii Famiglii. În familie, doar unii sunt șobolani, iar armata de este formată din șoareși de câmp, copândări și hamster. Domnul Mișu Voicu nu este șobolan este popândău. Probabil că singura calitate a domniei sale este că, într-un trecut ceva mai îndepărtat, a fost atent și grijuliu cu doamna Lina Gorghiu. Și atât. Și asta se pare că doamna Gorghiu, n-a înțeles că totuși Partidul Național Liberal este un partid eminamente democratic și reprezentativ prin lideri. Nu pe liste și nu cu ordini de partid. Pentru că doamna Gorghiu a reușit o performanță să convingă o parte din electorat că PSD-ul este un partid mai democratic decât PND-ul. În PNL, dacă mă întreb, câte răzătoare sunt în PNL și popândăi și hamster care rod degeaba. Aveam și un sinonim pentru verbul aroade, dar nu îl pot spune încă. Îl voi spune după ora 12. Dacă acest partid dorește să nu urmeze calea PLSCD-ului și să nu intre prea repede în istorie, adică să devină istorie, adică să fie uitat foarte repede, ar trebui să revină la și ul care l-a consacrat. Eu consider că astăzi, prin PNL, un lider adevărat ar mai fi Ludovic Orban. În afară de Ludovic Orban, toți cei care ar, ar avea puterea să se reprezinte pe sine, dar nu și pnl o vin de la PNL. Astăzi, conducerea interimară a PNL-ului este în mâna unei doamne de la PNL, care sigur a obținut niște performanțe extraordinare și notabile, dar nu cred că este cea mai reprezentativă figură pentru vechiul PNL, pentru PNL, pentru ideea de liberalism. O să râdeți de mine, dar acum văzând că și nu se re își bagă acolo dracul, care este politică, e corect întotdeauna, își bagă coada, am văzut că doamna Clotilde Armand se detașează cumva de gașca LGBT-ului din USR și vine cu continuarea unui mesaj de tip conservator, republican-american, tradiționalist și pro-familie, ceea ce pe mine mă conduce cu gândul că această doamnă ar putea fi recuperată de adevăratul Partid Național simpatie în aceste da, patru zile da, în care le-am văzut seara de seara, ved o anumită simpatie. Recunosc că eu de... am rezonat mai degrabă și rezonez mai degrabă pentru că și eu sunt creștin, și eu sunt tradiționalist, și eu sunt pro-familie, și eu cred că Sodoma și Gomora sunt două capitole triste în istoria umanității. Ele au fost trase de pe fața Pământului, nu de oricine, ci de Îngerii lui Dumnezeu. Și atunci, pentru mine, sodomismul și gomorismul, chiar dacă ele sunt politică, corecne și aparțin unui predicat uh, democrat, dacă vrei, sau liberal, dar în sensul american, eu rămân consecvent discursului de tip uh, milenarist, tradiționalist, creștin. Și eu am apreciat-o pe Clotilde de că a avut chiar curajul să-și asume, din perspectiva unui partid în formare așa și destul de neomogen ca și percepție politică, să meargă pe un discurs uh, pe care și l-a asumat. Și pentru asta, jos pălăria. Îmi place de la Arman în continuare. Îmi plac încă foarte mulți din USR. Dar aș vrea să se tranșeze dată până la urmă, să înțelegem și noi care este perspectiva următorilor 10 ani uh, a, a USR-ului. Mă interesează asta. Domnul Buble. Domnul acesta, Voicu, revin, pentru că m-a șocat minciuna, nu-mi place minciuna. Domnule, el este la sectorul 1, de ce a candidat la sectorul, la sectorul diaspora? Domnul Voicu a fost, până la începutul anului trecut, a fost președinte la PNL Dolci. Și a fost foarte mult timp președinte la PNL Dolci. E și un rezultat bun, pe de acolo merge minunat. Funcția funcție de acolo a fost ministri în Parlament de, de câteva trei ori și a ajuns ministru de trei ori la fel în guvernele Ponta, ministrul pentru cu parlamentul, ministrul pentru imm de când a plecat domnul Isar, dacă țineți minte, a avut funcții grele. E, că nu-l cunoaște lumea, asta e altceva. Însă, domnia sa a fost și șeful comisiei care s-a ocupat de revizi, cum spuneai, de acel cod electoral. Nu știu, este și o vorbă în PNL, uite-te ce face Mihai Voicu, pentru că e un fel de termometru, de barometru. Termomet, de când partidul merge foarte prost... Atunci nu auzde domnia sa. Când însă dă semne că anjele la guvernare sau se întâmplă alte lucruri bune pentru partid sau pentru o anumită gașcă din fruntea partidului, domnul voi că este acolo. Și așa, sare dintr-o tabără în alta. Așa bine, a ajuns în București, unde s-a înfip direct la Sectorul 1, printr o altă combinație, tocmai pentru a scăpa de Dolj, pentru că știa că acolo nu o se prinde niciun loc și rezolvatele au fost foarte proaste. A venit la București crezând că împreună cu ce au făcut ușmechirea de la Sectorul 1, cu impunerea domnului, nici nu știu cum cheamă, că trebuie să istoria Candidat la primăria sectorului, nu? Nazare. Da. Nazare. Nazare. Domnul Nazare, că vor face o mare șmecherie, vor obține și din primăria și că la domnia sa va prinde Consiliul care e foarte bogat, ca așa era povestea aici, și de acolo va fi lansat spre șefia partidului și evident să fie mare șef în guvern. Din păcate a intrat în Parlament din nou și probabil că PNL-ul, în virta faptului că are cunoștință parlamentare vastă, va pune șef la o comisie. dați da ți voi încă să spun ceva. Vorbeam de hamster. Hamsteri știți că au uh, obiceiul de a într-o roată care nu se mișcă, adică de a bate pasul pe loc. Înțeleg că domnul Mișu Voicu a fugit în diaspora pentru a nu răspunde în fața electoratului care l-a consacrat uh, Nu a fost mult mai pragmatic, pentru a rezultatul pentru că... groaznic pe care l-a scurt. A fost dar, o fidare, adică și-a bătut joc de diaspora cu, acest, cu această comisie nu se de oprește aici. TP-ul fără marginea domnului Voicu continuă, pentru că el în învârtirea asta pe loc dorește să revină și să candideze din nou pentru sectorul 1 din partea PND-ului pentru filiala Ai, sectorului 1. Adică Dânsu a fugit, 1, a fugit că, în campanie electorală la diaspora ca să nu răspundă pentru rezultatului și acum continuare. vrea să se întoarcă și să candideze pentru filiala sectorului 1 și să și conducă filiala sectorului 1 din Dar partea pnd sunt în Partiul Național? Liberal sau în general în partide? Vorbiți de hamster de ambele sexe sau doar de sexul masculin? <laughs> Astăzi vorbiți de sexul masculin. Păi vă spun, cu excepția domnului Orban care își păstrează discursul de liberal pur sânge, pur sânge iertați-mă, dar nu cred că mai e unul păi care așa. să n -aibă deja privirea Erau de o trupă răzătoare. de băieți în PNL. Nu, dar, cine ca... sunt ăștia? Ei n-au rezultate. Omul să n-a avut niciodată. Nu. este o care e praf din punct Sunt aceiași oameni care au fost de acord foarte de acord cu formarea USL-ului apoi foarte de acord cu ieșirea din USL foarte de acord cu combinația cu pdl ul ei sunt tot timpul primii și dispar primii. Dar știi, cum, cel mai, știi care e cel mai bun uh, uh, etalon pentru oameni ăștia? ia pe Mișu Voicu, de exemplu, și scoate-l pentru, pentru o lună, două, trei, un an, din politică. Eu îți garantez uite cum spunea domnul Berceanu aici, că era un, e, un, uh, e un adversar de al lui din Craiova, spunea că dacă uh, l-ar lăsa în mijlocul Craiova, i-a comunitar de acolo, l-ar confunda cu cercetător. Eu îți garantez că omul ăsta, dacă, dacă e scos din politică și lăsat pe stradă, și se dă liberal, mi se pare fascinant. Și de dai un chilt de mere în brațe, da? că ești liberal, da? dai un chilt de mere în brațe, ăsta nu și este revândă și putrezezi merele în brațele lui, mai rog, ca în brațele unui psd -ist. Asta este marea drama PNL-ului, că a, cu un astfel de miciu voicu, cu, cu etichită de liberal pe frunte cu care am votat, la dar am fost trei zile bulversat de scorul PSD-ului. jur, trei zile am fost bulversat. De la, de la votul ăsta încolo renunț la orice fel de implicare emoțională. E ultima dată când încerc, uh, încerc un astfel de sentiment, mă mai las dus de un astfel de sentiment, mă mai las, mă mai las dus de, implica de, uh, mă mai las dus de uh, implicare emoțională în alegeri, pentru că, deși n am fost uh, cum spun, pe față cu pnl pentru că nu pot, nu sunt consultant politic, nu iau bani cum iau toți din partea din stânga și din dreapta pentru a-i consulta. Sunt un simplu simpatizant și mai mult Mă duc la PNL pentru că sunt anti-PSD, n-am cum să mă duc la USR, n-am văzut, că -ai, ai văzut că au buni după, după, e fascinant. Am, am vrut să-ți trimite mesaj că abia așteptai, am, da. tu, e, tu tot prevede. Am stat, am, am stat, vorbit -am cu cuioși, că a pe, sigur, da, pe nu, da, Și de-aia de sunt votat în PNL, Dacă când mă uit în PNL și văd unul ca Mișu Voicu, între Mișu Voicu, miș un psd un PSDist de unde vrei tu, uite de la, de la soacra mea de la țară din Telorman, da? Omul acela care e primar acolo și care este, uh, parmiți că e văr cu o soacră mea, omul ăla, știe să, omul ăla știe primărie, omul ăla știe abogatul de Deci ai de relații europene. în PSD. Am relații în PSD, îți La mai vârf. spun o grămadă de relații în vârf. PSD, dar una e să ai relații în PSD, una e să fii amic cu ei și una e să, să, să reușești în continuare să rămâi E foarte simplu. Omul ăsta se mișcă. Acest om a fost de câte ori ministru, de vreo trei ori ministru, președinte de comisie, de cinci ori parlamentar și el nu recunoaște lumea, e pe stradă, nu a peste n politicianul fără job, e politicianul fără față, e politicianul fără anvergură, e politicianul care se, se mișcă. Și atunci de ce e primul pe listă întotdeauna la cum... La ședința de marți, îmi și le-a lecții noi, le-a lecții de ce le trebuiau să facă. La ședința de marți, celebra ședință cu scandal, de analiza alegerilor. Acest Mihai Voicu dă de lecții și le explica ce au de făcut. Și unde au greșit? Și unde au greșit el, paralizând, omorând la un... Dolj, venind la sectorul 1, care a spus nu ași, 10% la Sucio, PNL, sau 9% PNL. PNL-ul, apăsta apatic, am văzut, e voie ce fețe ploate aveau la Cotroceni. PNL-ul care, ne-ar din 5-3, erau la Cotrocen. Asta era nu s-a dus și la Cotroceni? N-am mai, mai prins, erau 5 locuri în mașina mică de la PNL, înțelegi? Da, v-am de până în propagajul <laughs> de vrea să-l pună. Um, PNL-ul, dacă a reușit acum să demareze o reformă cu adevărat la următorul congres și să pună oameni, nu ca niciun voi cu oameni, dar mulți oameni la PNL care sunt noi nu dau un nume ca să nu zic că lumea ca și. Dar sunt mulți oameni noi care ar putea, uh, pune, ar putea uh, uh, lua conducerea PNL-ului și ar impune cu un adevărat un suflu liberal, dar liberal în sensul european, ăsta care nu ne care face economia de piață. Uite câțul, e un, e, un, e un câștig uriaș câțu, e dat de parte. PNL. Sunt oameni tineri din Ardeal care îți dați deoparte, sunt oameni din țara asta care îți dați deoparte de la PNL. Nu-mi vine pe, pe mine Eu, de exemplu, ăsta da, l-am avut că... odată de 2000 și tot timpul mi se pare că, că e imbecil, nu spunea nimic notabil. C nu nu, eu în general apreciez oameni și invit pe aia care spun lucruri bune. Am citit și post-articulare dimineața. Am rezonat 100%. Bă, uite, aici să i luăm. Cât se via cunoscut, dacă nu mai e în politică, bă, la ești un post diplomație. diplomatic. Exact, oricând. bă, nu dacă îți scap din politică, ce facem, mă de foame. Îl trecem la Sunt mulți care la șomeri, Sunt mulți care ce să-l treacă la și Chiar a luat și o mai 6 ani de zile. Deci am de omul a luat indemniție de luat șoma și a se-a luat Mișu Voicu, V-am lăsat am băie, să dezbătesc de și, și uh, realizările Bine. cu ghilimele sale pe linie politică, pentru că vreau să vă pregătesc surpriza. Ultimul job, ultimul post Bine? de angajat din CV-ul acestui dom, este în anii 1994-1998. Patru ani de zile a lucrat la o fabrică de hârtie. Exporta, importa. După acea, Profil de după acea perioadă nefericită în care a avut un job, din anii 98, omul, omul nu a mai avut servicii. Și șase ani de zile Cum a fost liberal? șomer, șase ani de zile a fost șomer cu acte în regulă. Dar a lucrat, tot ce a lucrat, a lucrat afiliat PNL-ului de serviciul lui în afara de la 1996 până astăzi, exceptând adică perioada în care. 20 de ani 20 de an. asta, cu cu regula, a câștigat bani de la liberali. Dar, adică, ca, politi, ca politician, politică. ca efectiv, dar serviciu. Adică, unii mai vin. Da, dar să tu le știi pe asta, stai că tu le știi pe -ai asta. Ai avut vine. pe -o. Leon Dănăil, ăla a venit un număr la poartă. Bă, da. am operat oamenii, le-am tăiat. Um, am venit în politică la bătrânețe. Ca și așa a găsit. Omul ăsta n-a venit de nicăieri. A venit din 98, ultimul job. Punct. Despre asta da, e vorba. Da, e atât de sărăcut uh, să sărăcu domnul Voicu că nu poate candida singur uh, măcar la statutul de Popândău Anului Impene, pentru că trebuie să împartă acest statut cu un alt mare liberal, Ovidiu Raeschi. Adică nici măcar cel mai nici măcar Anului nu poate fi domnul Voicu, pentru că aici împart statutul cu domnul Ovidiu Raeschi, care și domnia s-a făcut o figură excepțională pentru liberalismul român. Când pisica câncățeluie, când pisica Domnul O am o întrebare. Nu, fără nicio legătură. Dar și știu, vă răspund. S-ar putea, adică mă adresez dumneavoastră fără nicio legătură cu se scrie că e cadru. Dumnezeu, cum îl simțiți? E cadru de bicicletă. Cadru... Da. Nu Ea știu, dom'le, de... așa mi se scrie, zice, e cadru. Adică cadrul la mine este ăsta. cad. Dom'le, e cadru. cadru acoperit bine, pentru că, repet, în... dacă cauți la forțele de muncă, găsești aia cu șomajul, nu cu cadru. Nici măcar un indicativ de la UM și 3 cifre ca la un serviciu de ce nu, ceva, da, da, nu, deci, serviciu... a... Doamne, doamne, ferește-ne ca serviciile din România să aibă asemenea cadre. Adică <laughs> și eu dacă mă gândesc dacă că într adevăr, eu... se adevărește chestiunea, fraților, haide să plecăm în țara asta că nu se poate, nu ne mai apără nimic. Nu, nu stai, stai, să stăm nu. aici și să locuim cadrele astea cu alții mai competenți, că să găsești mă și PNL-ul ăla și nu se re, chiar și la Iar PSD, mă, găsești. mă profund totuși nu că un asemenea specimen ar putea totuși să aibă diști plină militară, eu nu mă gândesc care are ume, eu am militare. pentru Umeri? structurile -ai care Umeri. au în componență cadre și îmi place să cred că structurile astea au o limită până la care se pot coborî. Dacă structura se numește inteligență, domnul Voicu n-are cum să corespundă unui asemenea profil. N-are cum. <gânt> <m -am pare. gânt> Zice, cadru pe naibă are inteligența unui umeraș, nu poate fi cadru. Stai să că dacă primește da. La miliție, da. Nu știu, dar asta cu ANL-ul, cu vila ANL Despre vom vorbi, că avem și alte discuții decât domnul cu, Să cumpere o vilă de la Acum, ANL da. Cu 100.000 de euro Și să o vins cu nesimțire Cu 150.000 când sunt Sute de mii de familii tinere Care nu au unde să stea și care așteaptă o locuință de la care a dat domnului voi cu deci vila a, dat, a cumpărat o vilă de la ANL Din cartierul ANL 105 Și a vândut-o Cu 150.000 de, de euro să suplimenteze ajutorul de șomași, că nu putea să trăiască doar Aici e o problemă foarte mare, un am serios. În, mai nu. ales în PNL. Vorbeam în seara în care am constatat dezastru. În PNL au avut grijă foștii șefi, actualii din retragere, ca toate organizațiile să fie pline de oameni care sunt interimari. Deci, oamenii vor face listele și pentru delegații la Congres. Tu îți dai seama ce reformă se face în PNL dacă oamenii care au pierdut alegerile le trimit delegații la Congres să aleg tot între ei cauzele, întotdeauna sunt alții. Sunt uh, cei de la PSD care au strâns mai bine, sunt situa e situația ba, la noi e uh, întreagă, întreagă teorie cu serviciile. Când ceva nu merge bine, sunt serviciile. Da, da, da. Au da. fost împotrivă. Dumnezeu, vremea, toți serviciile. E acolo o chestie, nu... Factor exogen, de data, data asta, nu, noi... Dar acum nu poate să aibă serviciile astfel de personaje, sincer. Asta nu, mi se nu, pare nu, serviciile de... sunt de vină, nu că ei au făcut ceva. Și nu zici niciodată nimic. Ăsta e unul dintre cei care niciodată nu ascult... Te uiți la el așa, nu, nu, da, am, înțe am înțeles că domnul Voicu are și o tradiție liberală în familie. Mama domniei sale înainte de 89, știți cu ce se ocupa? Nu. A fost director la Crevedia. La Crevedia? Da. Director. la Puiuț. Director, nomenclator, A -a. sistemul, cadru, dar poate să fie un cadru, dar dinainte de 89. Păi putem face o adresă oficială? Eu vreau să fac o adresă oficială în numele Jocuri de Putere către SRI. 0 pe mai e vreo 1. care mai e? Almata, Armata, armata, ăla departamentul. De de la poliție. De șase DGAU. sunt. Facem o adresă oficială să ne spună dacă domnul ăsta umeraș este la ei. Crezi că ne răspunde? N-au cum Bucura, să ne răspunde, să ne răspunde pentru că cei care sunt, dacă ar fi sub acoperire, sunt... Se crede stația noastră. nu poate să fie, fie. că ăia cred că au și sub acoperire oameni inteligenți, așa mă gândesc eu. Mă gândesc că ar putea fi eu și tu... Ăsta, ăsta cât de, cât de bine a acoperit, cred că a uitat de el, mă. <laughs> <laughs> Înțelegi că rândul 1 de acoperiți rândul 2, rândul 3, rândul 4... Nu-l subestimați ca să-ți proaviețuiești și trebuie măcar, da, măcar o nu, și are ideea asta de a te mișca tot timpul la o filială, chiar dacă nu provide acolo și ți se dat tot timpul o rampă de lansare, nu obține orice politician în niciun partid. Adică a îngropat Donju sau, mă rog, n-a apărut. să nu. să mai fac încă ceva, să fac o cerere oficială domnului Duță ca să mi permită folosirea atributului Lucian e o problema dar Lucian Duță știu că e un tip ok, nu, putea să ne... nu e pricinos și sigur nu o să se supere. Da, a fost exclus de Dacă nu-l cumpărăm, dacă nu, dacă nu cumpărăm acest, nu e o problemă, dreptul de folosință. Dar ne putem înregistra sigur la o, sim că nu la Lucian nu Duță, că... sigur doar l-a folosit, dar nu s-a nu, nu l nu l-a că l au dat afară din partid Pentru că și... a plecat singur. Ei, mă rog, cum... Haideți să ne întrebăm, haideți să vedem ce se întâmplă în România, cum arată oricum vă rog prezentați, am văzut niște imagini astăzi când pregăteam emisiunea, n-am avut timp să văd, dar era o, o arătare plăcută, era o tânără domniță, inteligentă, A, asta e inteligent, arată puțin că după ce vorbim, dar după 12, uite cât de inteligentă e, Sunt, uh, mi se pare inteligentă, sincer, absolut inteligentă, spectaculos de inteligentă chiar. Uh, nu râdeți, domnul Bucuraș. Știu că vreți să vă exprimați, nu vă dau ultimul cuvânt. Pe Domnul Ioșca Buble, nu? Doamna, nu. Deci cu forță de muncă. Da. <laughs> da, de muncă. Nu, lăsați, domne, asta nu mă interesează. Asta cu licea A, care. Na, și ce contează. Am și eu vreo două. Și care e problema? Asta e problema. Nu, sincer, sunteți răi. Puneți, vă rog, imaginea cealaltă. Nu, asta, nu astea, astea Cealaltă. Asta sunteți răi. Cealaltă îmi place mie. Imaginea. Nu, aici bă, e la care. Uite-mă. Nu, mă, stai, care e voastră mă? E, e nu vorbim, o... dar nu acum, vă rog nu, eu, haideți nu, să okay. să vorbim și lucrurile. Nu, mie mi se, pare un, nu, mi se pare atractiv pentru o listă să tragă lista. Vă rog frumos, vorbim despre asta, dar de la ora 12, că până atunci. Domnul Pandele să fiți o fază. Vă rog, până atunci, vă rog... Să nu poateți pe nimeni. Nu, dar de bine, vorbesc serios, de bine, de bine. Mie mi se pare că astăzi a fost un misoginism exagerat pe postul de televiziune, o răutat, ui, nu vă supărați. Deci doar din răutate poți să spui că nu există inteligență în această imagine. La ora 12, Roxana, haideți să vorbim despre ce s-a întâmplat azi la Cotroceni. Domnul Oreste Todorescu, când avem guvern, cine va fi prim-ministru, ce se întâmplă cu Tărișoara? E foarte complicat, pentru că, în momentul de față, cred că cel mai important pentru România este să-și găsească o stabilitate internă. Noi nu am evoluat în cei 27 de ani deloc, pentru că a fost un război intern, permanent, ne neatacându-ne nimeni din afară. E aproape straniu ca cel mai profund inamic al unui român să fie tot un român. Noi nu ne mai putem permite în situația geopolitică actuală să nu înțelegem faptul că dacă nu avem o coeziune și o stabilitate internă, nu putem întreprinde niciun demers progresist. Și atunci cred că conform rezultatului democratic, PSD-ul trebuie să facă guvernul. Conform bunului simț și al gentleman's agreement-ului pe care noi îl avem cu clubul Țărilor Civilizații din Uniunea Europeană, domnul Dragnea nu poate fi prim-ministru. Și atunci PSD-ul trebuie să formeze un guvern alături de al de, nu, formațiunea alături de care a câștigat, dar să propună țării o garnitură în frunte cu un prim-ministru și niște ministri, absolut onorabili și frecventare. care să schimbe, practic, imaginea PSD-ului. PSD o să și guverneze. Să oricum, eu probleme. am constatat că domnul Dragnea și a însușit foarte bine metoda de la Ion Iliescu și anume aceea de a-și păstra o carismă populară, de a fi un om de dialog, de a fi un om non-conflictual de a încerca să vină în întâmpinarea și altor formațiuni politice, dacă este cazul, pentru a crea o anumită platformă de stabilitate. Dar domnia sa este împins, în, probabil, împotriva voinței sale, îl consider în continuare, până la proba contrară, pe domnul Dragnea, un om inteligent, este împins de acest partid culpav care stă de foarte mult timp în opoziție, care este înfometat, care nu se poate vindeca de aroganța unei asemenea câștig și care îl poate împinge pe domnul Dragnea pe traseul domnului Ponta și anume acela de eșua fundamental de chiar Domnul Ponta îl împinge pe scări, adică Domnul, e... Domnul Ponta e deja de un ridicol notoriu. nu n-aș vrea să mai vorbim despre domnia asta că îl băgăm prea tare în seamă. Să cânte alături de ghiță și de regele Floc, cântece patriotice în maghiară sau în română, unde dorește domnia asta. Mai arătați imaginea cu uh scaunele în Parlament, cum se împart scaunele? Acum, cum arată asta este prima variantă, varianta democratică, adică varianta rezultatului la vot în care PSD cu ALDE creează o majoritate stabilă să facă guvern dar fără dragnea. O altă posibilitate am văzut-o astăzi în urma negocierilor și în urma primei părți a emisiunii pe care ai avut-o în această seară. Dacă se încearcă o însumare a tuturor formațiilor care nu sunt PSD, adică dacă PNL, USR, ALDE, PMP, minoritățile, cu cele 17 mandate pe care le au, reușesc să articuleze o platformă comună, o alianță și să propună un premier de data asta de dreapta, nu cred că pe domnul Cioloș îl vor accepta nici Alde, nici minoritățile, nici Traian Băsescu. Deci, varianta Cioloș-premier, din punctul meu de vedere, e, a plecat, e deja un capitol încheiat, dar este foarte posibil după ce vedem prin redistribuire care sunt mandatele tuturor partidelor să se creeze o altă majoritate uh, decât cea PSD-ului, care să vină cu altă propunere de primit. Și asta este posibil. Deci, până la urmă, eu nu înțeleg de ce ar trebui să ne grăbim foarte tare. România a dus-o cel mai bine în timpul guvernării Boc, când guvernul Boc a fost suspendat o perioadă. Adică România, fără guvern și fără politicieni, funcționează cel puțin la fel de bine ca și cu politicieni. Deci nu văd o mare problemă în a ne grăbi. Cred că aici poziția domnului Drana este corectă. Haideți să vedem exact cine intră în Parlament, câte mandate avem fiecare, ca să putem să ne facem o proiecție. Sigur că domnul Iohannis demonstrează că este un președinte cu stofă, domnia sa nu s-a impacientat deloc, chiar a făcut apel la revenirea cu picioarele pe pământ. După o victorie zdrobitoare a PSD-ului, pentru că interesul țării nu se află nici în, numel, în spatele numelui domnului Dragnea, nici în spatele numelui domnului Claus Iohannis, ci avem niște obiective strategice, prioritare, pe care ar trebui să le ducem la bun sfârșit, indiferent cine ne guvernează sau nu. Logica asta e că dacă vine Cioloși, ne vin de occidentalilor, sau dacă vine Dragnea, ne vin de rușilor, Ține de o retorică a anilor 90 pe care noi ar trebui să o depășim. Avem nevoie de politicieni serioși și de oameni care să-și asume atât victoria cât și înfrângerea. Și eu din perspectiva asta cred că indiferent de cine va face guvernul, dacă lupta împotriva corupției va continua, dacă lupta pentru transparentizarea actului decizional va continua, dacă întărirea instituțiilor statului și a economiei naționale va funcționa, atunci suntem pe un traseu corect. Dacă vom continua să gâlceava asta total neproductivă și războiul asta de uzură total neproductiv, care a caracterizat regimul de 10 ani a lui Trean Băsescu, la sfârșitul unor 5 ani sau 10 ani de mandat Klaus Iohannis vom trage probabil aceeași concluzie. Eu cred că președintele nu-și dorește ca România să stagneze. Prin tot ceea ce a făcut până acum și mai ales prin proiectul de țară și prin faptul că a deschis niște direcții noi în filozofia securității naționale, pe componente foarte interesante, cum ar fi, de exemplu, mediu, cum ar fi educația, cum ar fi cercetarea, cum ar fi lucruri care au fost neglijate în ăștia 27 de ani. Dacă va avea și un partener de guvernare, indiferent că să-i de sânga sau de dreapta, care să înțeleagă prioritățile României pe următorii 5 sau 10 ani, înseamnă că uh, cu toții ne-am maturizat și cu toții putem spera la un viitor mai bun. Dacă ne întoarcem la războiul intern uh, de tip Băsescu-Ponta, nu facem nimica. Vom încuraja niște multinaționale, niște companii transfrontaliere, niște alte state care sunt ostile României, să facă ce doresc din România, pentru că satul fără câini este un sat pustit mai repede. Domnule profesor, bună seara, bine ați venit. Bună seara, pentru... Cum arată, cum arată această uh, situația de astăzi, tabloul zilei și ce va urma? Care sunt pașii, care sunt scenariile pe care le vedeți? Deocamdată arată... Am văzut, ați. Da mai puneți, vă rog, încă o dată. Pus, pe ecran, o proiecție, să spunem, a Parlamentul. Parlamentului, a locurilor. Urmează, sigur, ea să fie confirmată, oficializată. E o procedură anume, mă rog, e un soft pe care îl punem la lucru. Și... Dar, evident, că, indiferent dacă vor fi unul, un, două mandate în plus, avem această distribuție, acest 49, estimez și eu de mandate pentru Partidul Social Democrat. Și din această perspectivă nu s-a schimbat nimic de la momentul alegerilor propriu-zis până, până acum. Mai ales că președintele, după consultările de astăzi, sau mă rog, după va, aceste vazi consultări, cum să le numesc, a anunțat, nu, pentru săptămâna viitoare, un moment al consultărilor propriu-zise pentru desemnarea unui premier, ce și Parlamentul va fi fost convocat, mandatele uh, validate. Uh, sigur, am auzit și eu, nu am informațiile așa de proaspete și de bune ca e dumneavoastră ale ziariștilor, dar am auzit și eu discuțiile de astăzi și în special discuțiile privitoare, ceea ce până la urmă e firesc, privitoare la facerea și desfacerea unor majorități. În principala. a a alianței PSD alte și a formării uh, unor altor uh, formule. Uh, eu cred că sunt firești, cum spuneam, dar nu, văd, nu cred în substanța unor astfel de uh, formule, din două motive. Uh, nu pentru că, vă rog, trebuie să avem în vedere loialitatea partenerilor, deși nu o, o contest, ci pentru că soluțiile pe care, pe, pragmatic vorbim, soluțiile pe care PSD-le are la îndemână sunt mai multe. Da? Ne amintim nu, că acum, după alegeri, domnul Dragnea a invitat, practic, sau mă rog, a, nu a exclus, o alianță cu UDMR. Da? E, pentru poziția pe care o are, cu 49% din mandate, este suficient. suficient. Da, domnul Chelemer, și avem... astăzi, după consultări, a spus că domnia sa și udmr nu susțin un candidat cu probleme... Da, da, sigur, Așa este, avem tot felul mm, de declarații pe care erau, le... Erau niște nuanțe. Niște, Iar vrea să niște nuanțe, din Parlament. Niște nuanțe, nu erau niște nuanțe, da. nu au fost foarte Erau niște nu. nuanțe. Da, acum știm, UDMR, avem, eu spun așa, mai înglom, mai în serios, Că UDMR e cel mai performant partid românesc, chiar dacă nu-i românesc, etnic vorbind, da? Este cel mai profund partid anti-românesc din România. UDMR are știința negocierii. Știm foarte bine acest lucru, da? De câte ori s-a pus problema unei alianțe, unei guvernări, da? A și-a negociat foarte bine uh, pozițiile și n-a pierdut din vedere, cum ar spune un fost al policii românești, interesul general, <laughs> da? care e foarte important, mai ales în cazul unei formațiuni uh, etnice. Uh, ca atare, repet, aștept și eu, sunt, nu, nu cred că s-au schimbat fundamental datele problemei, aștept în continuare uh, evoluții, poate că, poate că nu mai sunt nici eu așa de sigur cum eram zilele trecute, că premierul nominalizat va fi chiar Liviu uh, Dragnea. Adică credeți că dânsul va juca rolunța leptului și va pune pe cineva, uh, pe domnul Dâncu, pe domnul titor, pe domnul uh, Grindan, pe domnul... Încep să mai cred multe și nimeni. în această variantă, având în vedere amploarea discuții -ă, apropo de această prevedere uh, legală și mai ales că nu, ne am discutam la ultima noastră întâlnire chiar n-onoreste Teodorescu, insista asupra nevoii dialogului, asupra nu, unui compromis posibil care s-ar putea în urmă, face în cadrul în nu? Da, dar sigur, pe de altă parte, sunteți destul de optimist. Adică, eu aș vedea așa în rol situația României. Adică, nu cred că politicienii renunță cu totul la interesele strict personale, să le numesc așa, sau de grup Eu, politice se și vor guverna pe, lumele... pe un tablou. 18% din toți cei care au dreptul de vot în România au votat cu PSD-ul, 8% cu PNL-ul, calcul... 3,30 și ceva cu da. SR-ul și restul sub 2%. Ceea ce înseamnă că actuala da, clasă politică, de indiferent de ce se întâmplă, a pierdut de, de mult reprezentativitatea populară. Și atunci mă gândesc că toți actanții politici trebuie să-și cucerească teritoriile pe care le-au pierdut în cei 27 de ani. Dacă în 1990, 80% dintre români, chiar dacă au votat prost, din punctul meu de vedere, cu Ionine, că va are dreptate, știți are dreptate întotdeauna da. în democrație. Dacă nu acceptăm asta, înseamnă că n-am înțeles regula si, democratică, exact. oricând ne convine nouă sau nu. Dar de la 80% dintre români care și-au exercitat dreptul la vot în 90. Chiar un pic peste 80, da? În 2016 să vorbim de până în 40%, înseamnă că 40% dintre votanții acestei țări s-au despărțit de clasa politică. Din vina clasei politice? Din vina clasei politice. Sub, și da? atunci eu cred că și clasa politică se comportă ca un om. Adică dacă noi avem 27 de ani ca țară democratică și politicienii au 27 de ani. 27 de ani este o vârstă de maturitate. La 27 de ani nu-ți mai permiți, uh, hai să zicem, rebeliunile de până în 18. Că încep să intri în viața socială și atunci eu cred că toți politicienii României au înțeles că în lipsa dialogului și a unei construcții și a unei platforme comune care să se numească România, noi nu facem altceva decât să încurajăm niște vecini, mai mult sau mai o interesului național, care fac din țara asta ce vor. Aici adăugăm și multinaționalele și companiile transnaționale, chiar dacă sunt de stat, care joacă în altă ligă. Suveranitatea statului și decizia statelor e astăzi mai slabă decât dorința unor multinaționale sau unor corporații de a face politică economică. Și atunci toate statele au nevoie de politicieni maturi. România este un stat de care depinde stabilitatea Uniunii Europene. Gândiți-vă că Uniunea Europeană aproape că se prăbușește. Cine mai ține flamura Uniunii Europene? Niște state amărâte. Uite cum ar fi, de exemplu, România. Pentru că în România partizanatul pro-european este încă la cele mai înalte cote din Uniunea Europeană. Ce ne prefacem că nu vedem asta? Dar o... știți care o cauză alta decât cea pe care da, o presupune da. discursul dumneavoastră. Altă cauză, eu vorbesc strict da. tehnic-matematic. atunci, aceea, din da. perspectiva acestui tablou, eu cred într-o maturizare și a clasei. Vă rog okay. domnul Negrea. Uh, mai să încep puțin cu, cu, cu să cum ne ne-a asta, vazi. Asta uh, e tablou zilei, tablou momentului. Uh, am văzut niște liberali cu capul în pământ, din cinci trei erau fost pe deliști. Știi care este impresia mea de față de acest meltdown, această unire între cele două, între cele două partide. Unul s-a aflat pentru prima dată în mijlocul unui scandal mai susținut și cred că ambele tabere de acolo, că par se, că se controlează cel puțin, ambele tabere a trebuit să clarifice, da? atât domnul Matei Păun ar trebui să clarifice acuzele care s-au care s sunt foarte grave, să știi, adică dincolo de faptul că unii încearcă să pună, să ducă lupta asta între ei la nivel personal, eu cred că domnul Matei Păun are de a, de a adus niște clarificări în spațiu public, la fel cum doamna Coti trebuie să ne clarifice pe de a relația cu mult prea hulită firmă Aegis, da? Adică, da, așa, să știi că după aia, un mere care își urmărește în permanență interesul, uh, orice ar fi. Și mie mi s-a mi părut uh, la. la, la uh, mai dați harta mandatelor, vă <coughs> La, la uh, consultările de astăzi, cel mai vesel, mi s-a părut altfel. Traian Băsescu. Mie mi s-a părut și puțin inconștient să spui nu, că tu ești legatul deci, prim-ministru la România, că n-ai 5% în Parlament, nu e uh, ușor areste. inconștient. Deci, una e, hai să facem așa. Momentul, e când, glumez, o, momentul în care Traian Băsescu a redevenit om politic, l-am detestat cu toții cu toți am văzut atacurile la justiție, extrem de toxice, extrem de neavenite. Nu mai și era campanie iau, și a O campanie toate... politică execrabilă, n-aș fi putut vota nici dacă am votat. Dacă era, dacă aveam de ales între PSD și Treambăsescu, Ambăsescu, atunci algeam PSD-ul, cu siguranță. Eu care nu pot vota cu PSD-ul. Dar uh, astăzi, domnul Treambăsescu cu făcând pasul către uh, parlamentar, a avut altă atitudine. Eu la, așa am remarcat. Că o face politicianist, că o face din interes, că, uh, că o face doar ca să ne ia ochii, eu îți spun că mie, pentru câteva secunde și ceea ce m-a făcut să-și spun lucrul ăsta, mi-a luat ochii. Eu cred că... Deci, una e omul politic, omul de stat, Traian Băsescu, țin de cei 10 ani. După aia, omul politic, tinde de 2 ani de zile, cu toate dosarele lui penale, după care acum a redevenit Uh, jumătate de om de stat, ca să spun așa, pentru că este parlamentar. Eu cred că dacă ar face popasul din nou într-o funcție guvernamentală, cred că și-ar recăpăta echilibru din perioada de, aia de 10 ani. Poate mă înșel, poate e o analiză greșită, dar eu l-am văzut azi altfel, altfel. Păi pentru că a realizat și domnia sa că el în momentul în care a părăsit funcția de președinte avea o cotă de încredere de 90%, iar astăzi a obținut 5,5 și ceva. Atâta deci prestația a -a domniei sale -a, a fost atât de catastrofală în acea doi ani încât el, deși s-ar fi ce putut să-l Omul zic, politic a politică 35%. a fost pentru el să recupereze din ce a, a, a, a pierdut, a devenit exact. un, un om detestabil, avei, cum să se spusteam pe el, dar în fine. Deci eu azi l am văzut l-am văzut altfel. Acum să revenim la perspectivele pe termen, nu știu, mediu mi, pe termen scurt și, și mediu. Eu cred că cu fiecare zi care trece, majoritatea asta care este extrem de solidă, da? Majoritatea PSD-alde, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să dea, el ar fi trebuit să dea guvernul, deci nu e nu, nu, nu, nu încape îndoială. A recunoscut președintele președintele, recunoște, cunoaștem fiecare dintre noi, ăsta este rezultatul alegerilor, nu mai avem ce discuta. Dar pe măs, domnul Dragnea are, cred că a comis o impolitețe maximă, dar și o greșeală. Pentru că dacă ar fi venit astăzi la aceste consultări cu un nume de premier, că cu urmă de premier, ar fi avut de câștigat. Eu cred că din, de, de astăzi, domnul Dragnea intră pe o pantă descendentă. Nu e abruptă. Este foarte, foarte, foarte, foarte lină și îl duce în apropierea unei situații aparent, aparent caraghios de imposibile astăzi. Da? Ca această majoritate, ea, ea este în momentul de față centrifugată, cu siguranță masiv în jurul PSD-ului. Da? E încet, încet, ai văzut că deja există o amalgamare uh, uh, în jurul PNL-FIRAV, în jurul uh, USR, uh, uh, așa, există o amalgamare. Uh, PMP ul, -ul trei cu DMR-ul care, în general, uh, face parte din familia populară europene, da? Și, în general, uh, ar prefera să negocieze cu uh, uh, liberal, cu popular europene. Eh, Acolo mai vin și minoritățile naționale. Dacă domnul Dragnea continuă cu acest război, care îi va da cu siguranță a palamarălui Claus Iohannis, uh, va începe încet, încet, încet să-l ridice pe Claus Iohannis, încet, nu, nu, nu, nu, nu foarte rapid, și să scadă Uh, să scadă uh, unitatea acestei uh, um, uh, construcții PSD Plus ALDE, acestei majorități, da? Dacă insistă cu nume ca domnia asta să fie pe din suna de niciodată. A zis da, corect. Știam că n-a zis niciodată, da, da, zis, zis niciodată. dar datează un pic terenul acum. Te testezi da, terenul pentru că zic, eu, nu pe domnul domnul Dragnea este un tip acum e un dacă ai fi, abil. Alu, dacă tu ești în fruntea unui partid care are la 49% asta. Da, astea acum astea să facem se facem să facem o altă analiză. Domnul Dragnea, din perspectiva domniei sale, e de înțeles până la un anumit punct. Nu e de acceptat, dar e de înțeles, pentru că are nenumărate argumente, a câștigat alegerile cu un scor zdrobitor. Pampampa. Năstase, cred că e nebunit în la el în pe Zambachean. Penițilescu nu duce prea bine. Și Iliescu, cred că a, e, e așa, așa bun. punta Ponta e, e vizibil deranjat. Ponta e, e, e, e uh, Doilea la mână. Uh, trebuie să dai un mesaj de coeziune și un mesaj pentru că la el, la, el la, la PSD, merge numai cu biciul, nu merge numai cu autoritatea uh, bolșevică. Băi, eu sunt șeful, eu trebuie să fiu... Uh, Dar uh, ce faci cu cei din spate care spun, domnule tu mergi? Bun, el... Dacă Ai câștigat. Ar... Dacă cedează, pare o slăbiciune în fața lor? slăbiciunea asta. În partida, știi noi, locali. Vorbim de oameni inteligenți aici. Domnul Dragnea pare mai... Nu știu dacă a ajuns până la stare de inteligență, dar e un abil, e un șmecher, politician extrem de hârșit, în pe, pe, pe, cel puțin două partide mari și știe că nu mai poate deveni prim-ministru, dar trebuie să gineze situația în partid. Se le spună că nu e un pas, nu e, un, nu e o mișcare de slăbiciune. Da? Faptul că, denumesc, că, că uh, uh, uh, pun pe altcineva prim-ministru nu e o chestie de străbiciune. Cred că deja își, își uh, uh, creionează un discurs, își creionează niște argumente care se pară destul de solide în fața unor golănași de la țară, pentru că să ne, ne ilizonăm. Uh, politica de televiziune, așa ce o facem noi aici, pe să pe care ne, ne închipuim noi și ceea ce e ce ce pe Facebook, uh, e la o distanță uriașă, față de ceea ce, face, ce se face în teritoriu. Ce se face în teritoriu e ceea ce a făcut domnul Pandele. Da? Domnul Pandele, ce a făcut cu bătăița aia pe care a administrat-o respectivul individ, cam aia este uh, uh, morul de a câștiga voturi, de a câștiga, între ghilimele, simpatie în teritoriu, de a câștiga putere. Cam ăla este modul, Eu brut. Brutal. N-a mai fost cu furat acum... Pentru că ei a fost cu DNA-ul pe ei. Dar uh, o bătăiță o rezolvă poliția, poliția locală. O, o, o, un cauciuc în, uh, cum să spun, un cauciuc uh, în în punș, înțepat, înțepat o rezolvă IPJ-ul care tot în sfera lor de influență. Înțelegi? Acolo se pot rezolva astfel de conflicte care au o doză de, de violență. Înțelegi? Dar uh, uh, furtul deja e sub lupa DNA-ului și nu, nu poate fi Cum uh, se vede situația folosit? actuală, domnule Bucura? Dacă... care e poza momentului și ce urmează. Cine pierde, cine câștigă, cine va muta. Vreau vrea să vă duc la, un pic înapoi, la două luni de zile în urmă. Când alături de dumneavoastră și de distinșii noștri colegi și prieteni, discutam chestiuni de genul, de ce cel puțin primele două partide importante în țara asta, PSD-ul și PNL-ul, acum nu mai sunt convins că erau la fel, sunt la fel de importante cum le vedeam noi la vremea respectivă, nu vin pe piață cu un nume de premier și ceream obsedant și noi în emisiune și opinia publică, nu e posibil să mergi mai aveam puțin și începe o campanie electorală și să mergi fără ofertă de premier. Era prima dată în România când partidele vroiau să meargă în alegeri fără ofertă de premier. La presiuni, la nu știu ce, cum a fost istoricul respectiv, PNL-ul s-a raliat în spatele Lucioloși. De bine de rău a zis, bă, ăsta e al nostru, e acolo, vrem cu noi. PSD-ul Până în ultima clipă a mers pe varianta că nu spune numele. Motivația la vremea respectivă, cred că și amintește toată lumea, a venit tot prin vocea președintelui Dragnea, care a spus nu vrem să dăm un nume de premier pentru că acel om, dacă l-am avea, noi avem acest nume, l-am expune și probabil că nu va apuca data de 11 decembrie. Vă amintiți acest discurs? Cred că vi-l amintiți. Am înțeles. Bun, sigur că e greu să accepti ideea asta, dar s-a digerat. Adică, domne, noi avem premierul aici în Joben, îl putem scoate, dar nu vrem ca Balauru, cum ar fi fost el, stat de drept, naiba să ia, să ni-l mănânce. A venit 11 decembrie și a venit victoria zdrobitoare a PSD-ului. Și aici nu să insist că toți invitații, au, antevorbitorii mei, au detaliat foarte bine și au explicat de ce PSD-ul ar trebui... Și să aibă legitimitatea să dea acest nume. A venit seara respectivă și m-aș fi așteptat și cred că toată lumea s-ar fi așteptat ca atunci să scoatem din jobenul de care vorbeam acel nume. Pentru că balaurul stat de drept sau cum să o fi numit el, nu mai putea să-l înhațe. Că a votat se poporul. Ei bine, nu s-a întâmplat acest lucru. De ce nu s-a întâmplat acest lucru? Este doar părerea mea. Dar cred că pentru că rezultatul a fost mult peste așteptările lui Liviu Dragnea ale PSD-ului și ale potențialilor aliați și anume ALDE. Ei s-au gândit, Pă, probabil vom avea un 40, cu ce mai maia și ALDE, cu redistribuire, cu tot vom face un 50 și puțin, mergem împreună, noi avem așa o gândire comună, anunțăm acel nume și cu asta basta. Dar când toată joaca s-a dat peste cap de acest rezultat extraordinar și când PSD-ul a început să-și facă propriile calcule, bă, noi parcă nici de de n-am avea nevoie. După aceea, de la simpla gândire, domne, luăm guvernarea și punem un premier, cred că s-a extins viziunea și azi noi putem schimba Constituția, pentru că suntem 50 aproape noi, cu Alde vine și el cu număr mare, unde mereu e vorba aia pe lângă noi, ne curtează. Deci o două treimi de a obține în Parlament e o chestiune realizabilă. Și atunci, evident că toată această gândire a luat o altă formă și zice, dom hai să nu ne mai grăbim cu formula veche. Hai să ticluim mai bine. Hai să gândim un premier care să satisfacă poate o majoritate extinsă nu doar interesele PSD-ului sau doar interesele PSD-ului plus alde, ci o majoritate extinsă care să ne dea voie să construim alte lucruri. Și asta cred că este motivul pentru care Liviu Dragnea a fost prins un pic pe picior greșit de o declarație, și aici o să revin la istoria recentă de acum câteva zile, de o declarație a președintului de această invitație surpriză foarte rapidă la Cotroceni, Bun, unii spun că nefericită, că ar fi trebuit să sune înainte partidele, nu să iasă prin presă. Asta, după aia am văzut alte, alți analiști care au spus, domnule, dar președintele, cum ai că să sune? Păi ce să-l sune pe dragnea președintele? Domne, păi da, pentru că nu-l suna la modul, ce faci, măliviule, îți place, vezi că a venit frigul afară, ia și mai mai groși, că e frig. Nu, era o discuție instituțională. O doamnă, la Petram, o doamnă secretară de la cabinetul domnului președinte, adică nu era o discuție de asta. A, a, amical, așa. Era o discuție clară. Dacă aceea. E. Lividerea aia, cred că s-a gândit domne bun și mergem peste noapte acolo. Noi nu avem încă gândirea extinsă de care am vorbit. Putem să mergem, chiar dacă. Nu e o chestiune care presupune ca de mâine ăla să fie rămâne bătă. E doar o discuție. Dar noi putem să mergem la această discuție, să fim nepregătiți. Putem să dăm din umeri și să zicem, dom'le, mai lasă-ne zi sau două, păi taxa în secunda 2, Claus Iohannis. Ieși și, și spunea, dom'le, m-am trezit cu ăștia la mine, că dădeau din, din, din coatele unii la alții și n-aveau -aveau un nume. Deci de-aia cred că momentul actual a făcut ca din partea celor care vor guverna și cred că aceia vor fi PSD-ul așa, po repet, poate ar fi normal să se întâmple. Chestia asta mi se pare că ne aruncă spun cu o majoritate de asta formată ușor bagabonțește, ca să spunem românește, mă duce iar cu gândul la jocurile de culise al Traian Băsescu. Cum le făcea el. De, de ziceai că totul e aranjat, suspendarea imorală. e gata, totul e gata, și găsea el o manțocărie, no, de rău, o, o de rău, de combinație. Dar. Și o spunem nu într -un e unde, da, Nu e da. Adică, dom'le, dacă ai criști, au, au câștigat au 49%. Arăși, suntem nu foarte mulți cu viziuni de dreapta la masă Absolut, dar una una, poporul a vorbit. Ne place sau ne place? Nu mai da, merge cu baga Singura monțeală. modalitate în care putem ajunge la astfel de, la astfel de situație, da, o majoritate de dreapta care aritmetic o majoritate de totul, nu de dreapta. Da, adică este în, în momentul în care Liviu Dragnea da, insistă și vine pe piață cu numele lui ca și premier. Atunci, atunci te poți este gândi... Este foarte corect. Atunci eu te cred poți că, că nu o, o, o, o să insistă o, o să nu, atunci, atunci de ce ne mai ține pe foc Liviu Dragnea? Nu are să satisfacă că tot ceea e, ce e, e o să le nu, Bugli, da. Vă rog, vă rog, vă rog, domnul. domnul. Să spun că e extrem de interesantă ipoteza, dar am două mici vă amendamente. Uh, și încerc să redau două, apropo, cum spunea, să facem pe la istoria recentă. Liviu Dragnea spunea, într-adevăr, că nu va numi un premier până când nu vom avea rezultate și așa mai departe, dar în același timp spunea, asta încă înainte de alegeri, că nu va veni la consultări înainte de rezultatele finale ale alegerilor. Ale și chiar îi transmitea președinte Iohannis să, mă rog, indirect, da? să nu convoace negocieri înainte de aflarea rezultatelor uh, finale. Ceea ce, uh, uh, din punctul meu de vedere, și spuneam că e o mică uh, observație, mă duce cu gândul la extensa unei strategii. Și în acest uh, Dar sunteți caz? de acord că rezultatul peste așteptări, chiar și pentru PSD, ar fi putut poate schimba, să schimbe poate, total strategia poate, respectivă? Poate, schimba, adică, poate dar dar, sper, Teoria ta, care este absolut corectă și eu cred în scenariul pe care l-ai prezentat pentru că are sens, vine și se perfect. Și ce spunea Stelian? Ușorul declin în care a început încă de astăzi să se ducă Liviu Dragnea în mod paradoxal. Pentru că refuzul PSD-ului și ALDE de a participa la o invitație foarte civilizată și foarte democratică a președintelui Iohannis, de a se consulta cu toate partidele parlamentare, nu pentru a numi un premier, yes. pentru că domnul Iohannis nu a chemat pe domnul Dragnea să-i spună premierul astăzi, ci a dorit, cum a și spus, să vadă cum gândesc toate partidele formula de guvernare cea mai bună pentru România pentru următorii patru ani. Cred că a căzut într-o capcană, domnul Dragnea, că nu s-a prezentat da. astăzi. Și eu cred, mai cred ceva. Eu rămân la teoria mea că partidele greșesc când își concediază consultanții și strategii de campanie imediat după ce au câștigat. PSD nu i-a concediat încă. Păi nu, pare că i-a concediat, <laughs> pentru că a mers atât de bine strategia British Style, coordonată de cei din afara României care au avut grijă ca această campanie electorală a PSD-ului să funcționeze foarte bine, mă refer la consultanții străini, dar pare că prin acest refuz domnul Dragnea a luat o pe comprop Sau pe, pe, a, a mers pe mâna partidului, pentru da. că până acum se, am recunoscut pe lângă PSD o anumită linie foarte performant din punct de vedere electoral, care s-a încetat brusc, s-a prăbușit păi, imediat după a, pus -o după după putere -a spus, gata... asta o cred o că în greșit. Domnul, în style. Mai ținei pe băieți pe British style până când îți faci guvernul Că oh. dacă tu îi lași pe băieții să plece în Israel de unde au venit, când rămâi tu cu ai tăi, o dai cu munci în fasole, chiar dacă ai 49 de Un partid mare, imediat, mm. un, un partid mare cum e și PSD, cu are presiuni majore din, de jos în sus. Apropo de ce. Uh discutam mai devreme, dacă e nevoie ca șeful partidului să fie premier. În general, în astfel de... Nu e nevoie. Nu, dar în astfel de partid... Ion o... a fost premier nu, niciodată. Există o presiune puternică, nu, în general vreau să spun, o presiune puternică pe lider să-și asume o anume funcție, tocmai pentru a le da siguranța celor din partid că puterea va funcționa în, în favoarea și numele lor. Dar argumentul pe care Liviu Dragna ar poate aduce, și l-a și adus, mă rog, nu că poate aduce, în a refuza negocierile, consul, quasi-consultările astea, a fost un corect pe, și consecvent pe care el a mai folosit. Poate, înainte. dar destul de nepoliticos. <coughs> pentru că toate nu, există, ne -au acceptat, nu există USR ta. ca partid parlamentar. Nu există. Dar domnul Iohannis n-a invitat Vedeți că aici e o nantă de manipulare pe care domnul nu o să pune și... discuție. Președintele Iohannis n-a invitat partidele parlamentare actuale. A invitat da, partidele treaba, care da, vor nu, forma nu, nu, viitorul da, da, Parlament. E treaba celui care invită. Sunt da? două lucruri distincte, scuzați-mă. Deci una este capacitatea și dreptul pre președintele de a invita la negocieri. Nu e nicio fel de problemă. Are acest drept. Și alta este a invita în vederea formării majorității parlamentare. Da, nu e invitat în vederea formării. Dânsul a spus foarte clar. Mă interesează, sunt curios să văd care este filozofia. A tuturor partidelor care vor forma parlamentul înțeles, următor, cu privire la guvernare. N-ați spus, domnule, și să veniți să-mi spuneți cine evident e. Evident că poate fi și o poziție pozitivă și una negativă, dar nu. Că dar îi nu avea e... niciun motiv să refuze. Ce a avut de, ce -a avut de câștigat de domnul Dragnea că nu s-a dus? Eu cred de că a avut doar de pierdut că nu s-a dus. Gândiți-vă în strategie în joc că o astfel de întâmplare, un astfel de ven, polarizează, aduce în continuare Da, da, da, da, da și uh... faultează propriul său discurs. Domnul Dragnea a spus că are o nevoie România de stabilitate, de dialog, de negocieri și acum ce face? Declanșează din Dar se vedem. Războiul Dacă cu Gândiți-vă la un lucru, doctored Liviu Dragnea are partidul în spate care îi cere trebuie să merge, i-a dus partidul la 49%. Sunt, cum să, sunt curios să vă și arătăm. realizat El păstorește partidul sau da, e victima da, partidului, Pe -a, de, de o parte păstorește da. și-a dus partidul la 49%. În cealaltă parte e partidul care vine din spate și zice, nu, domne, noi vrem ca tu să mergi. El dacă cedează în fața partidului, zice, stai, domnule, stai, domnule cedat, în fața, ai mai cedat că că când pe să meargă, cum să în partid dată că nu poate să cum partidul? Partidul nu l-a vrut atunci pe Cioloș și el a avut o, o misiune complicată să-i convingă să-l voteze pe Cioloș. Zice, păi stai, domnule, noi am făcut, am luptat cu tine, tu ai fost mareșalul, tu ai fost generalul nostru, dar noi am câștigat alegerile. Am ajuns la minus 11 parlamentari să avem majoritate, ceea ce nu ni s-a întâmplat de la psn ul din 90. Da, și tu acum cedezi. Dar dacă Liviu Dragnea Dragne, va sta, va duce tensiunea la maxim și la un moment dat va zice, știți, eu nu doresc să arunc România în criză, nu doresc circ politic. Și nici n-am Noi avem cinci nume de premier uitați-le. Da, da. În momentul ăla se profilează ca un da, politician da, da. greu da, da. de doborât. Tot de am vârf. vorbit de British style. Churchill, după ce a salvat Europa de ciuma verde, da, hm. a pierdut doamne alegerile în Anglia. Da. A, și l-au întrebat toți... La și păi, pe unificarea Germaniei. Și i-au spus, i a spus și lui Churchill, păi bine, domnule Matale, erou care a salvat Europa de <laughs> nenorocitul ăla de Hitler, lași să pierzi alegerile în Anglia, dar tu ar trebui să fii pe vești prim -ministru. Și atunci, dacă tot vorbim de British stai la domnul Dragnea, că am văzut că actualul primar la Londra, a fost uh, aspirațional pe pentru domnul Dragnea și a mers pe metoda cu care a câștigat la buristul Londra. Da? Păi atunci să spună ce a spus Churchill. Dom'le, pentru asta am luptat. Asta înseamnă democrație. înseamnă dar l -a votat poporul de pe la, nu l-a votat poporul pe -și, Adică da. a fost rezultat da, da. Hai să vedem da. Buble, am stat și am Analiza ascultat. zilelor și, a, și proiecția pe ce urmează Am stat și am ascultat Toți la masă am discutat din perspectiva PSD-ului păi, hai, hai să vedem din partea președintelui Corect. Până la urmă Alegele să joacă pe voturi Degeaba o dăm noi în diverse și spunem că De fapt să fie statul de drept Să fie bine, să nu fie rău Să fie liniște, să fie pace Domnule, Până la urmă pe votul să joacă toată chestiunea asta și nu pe chestiuni de maici și să fie bine și să mai las de la mine să las de celălalt. A fost un război politic, s-a tranșat prin vot. România au avut în majoritate, aproape, absolută, că PSD-ul trebuie să conducă. Nu știu dacă i-a convins domnul Dragni, a convins PSD-ul, cu siguranță însă foarte multă lume a vrut stabilitate și a văzut un partid puternic care să dea un guvern la fel de puternic. În momentul ăsta ce avem? În zilele astea, PSD-ul nici măcar nu și-a convocat furul vreodată ca să decidă cu oamenii, măi, ce facem? Să facem un BPN, un comitet executiv, care să decide cine sunt candidații pentru funcția de prim-ministru. Poate să scriem 1, 2, 3, că trebuie să fie ceva democratic acolo. S-au întâlnit, să se felicite, a fost o videoconferință, nici nu s-a terminat bine videoconferința și au aflat de la televizor, prin intermediul presei, că a întrebat un jurnalist și când îi vei chema pe oameni la Cotroceni, să discutați despre aceste lucruri pe premier și pe a spus. Păi acum le spun, am încredere în voi că le veți transmite. Ne Mi se așa un pic peste umăr, adică totuși au câștigătorile alegerilor. Nu înseamnă să le respecte foarte mult. De partea cealaltă, ce avem? O reacție cam de aceeași proporție, iese omul poartă cu geaca pe el și spune Păi ne-ai chemat la ce? Că ai greșit articolul din Constituție. Și practic a fost un răspuns la un răspuns. Acum, n-am fost la cotrocene astăzi. E foarte greu să vedem cu toții că decantată deja o majoritate, oricât atrage unii și alții. Chiar și domnul Pambuccean, că zicem că minoritățile ar putea face o anumită majoritate, a spus, domnule, nu se poate, PSD-ul va fi la guvernare. Bun, dacă PSD-ul va fi la guvernare, problema care? A numerului de premier, nu? Ca ei să învârt toate lucrurile și invocă acea lege, invocă Constituția, invocă alte altfel, altfel de lucruri. Până la urmă, eu cred că trebuie să așteptăm să se termine numărătoarea oficială a biroului electoral central, pentru că acolo sunt multe contestații. Dacă după rezolvarea contestațiilor PSD-ul va avea majoritate absolută sau rezolvă atunci președintele va trebui să cheme la el doar PSD-ul să de vorbă cu ei Eu o face între noi propunem, hai să vedem cine va, fi, cine va fi sau cine nu va fi cine ce invocă astăzi președintele mi s-a părut foarte ofensat că a trebuit să discute cu o minoritate cu oamenii care nu contează ei greșesc, să pun contra mea Acum, eu mă aduc aminte că prin septembrie președintele a lansat un proiect foarte generos pentru țară, aceea de a face un proiect de țară. A invitat oameni din toate partidele specialiști să facă un proiect de țară, din când în când se comisia și înțeleg că în jumătate de an să vină cu un prim draft. Ce proiect de țară faci tu când ești pe cale să nu ții cont de majoritate? Măi nu, dar dacă te uiți la orar, cum e pe cale. Primii au fost invitați cei de la PSD la ora 9, la ora 11 au fost invitați și de la ALDE și după ora 2 ceilalți. Dacă PSD-ul și cu alte veneau primii la întâlnire, se Nu se închide, poate pentru că nu mai voia să mai Că, de fapt, președintele astăzi i-a chemat să se întâlnească. Eu am văzut jurnaliștii astăzi, trei întrebări jurnaliștilor care le întrebau pe președinte, Domn președinte, pentru dumneavoastră ce înseamnă majoritate, cum o definiți? Când reușesc să-și pună președinții camerelor, președintele a spus, cred că aritmetic, bun aritmetic, dar majoritățile se pot schimba, le schimbați, ar fi... ar fi de dorit, n-ar fi de dorit. Pentru mai mai puneți o dată majoritatea pe ecran, mai puneți o dată proiecția de mandată. Eu cred -a okay, că a dată că poporul are dreptate, deci președintele nu, a spus eu clar că, că nu va pun votul popular. Eu cred că în momentul ăsta, ca să popular. vorbim direct și fără niciun coliș, principalul candidat la funcția de prim-ministru este domnul Dragnea. Dar de ce? PSD-ul nu poate trăi decât în acest candidat, domnul Dragnea? E cel care a deslușit da. programul, e cel care a lucrat cu da, o consultație da. străină la facerea programului, da. e cel care a prezentat. O secundă bugetul. că este interesant, venind după pauza publicitară și continuăm discuția care devine tot mai interesantă. Citeam un mesaj despre orele de zoologie. <laughs> <laughs> Despre zoologia politică. <laughs> zoologia politică. Așa arată politica. Ne întoarcem în platou Dan Bucura, Oreste Teodorescu, Stălia Negra, profesorul Alexandru Radu și Iosif Buble. Continuăm analiza acestor zile și mai ales încercăm să facem proiecții pentru ceea ce urmează să se întâmple. Domnule domnule Buble, la dumneavoastră ne-am oprit. și deci ce va urma? Care vor fi următoare și până unde se va întinde acest conflict? Până unde va, se va merge din partea celor doi Eu combatanți? S-a încheiat sincronul președintelui, în care spunea că este o atitudine necooperantă. -ne adică era o invitație la a negocia. Acum, nu știu cine a greșit, cine a greșit, cert e că s-a forțat. Președintele a forțat această întâlnire cu partide care nu sunt încă parlamentare, deși în Constituție spune că președintele se consultă cu partidele parlamentare, așa, așa se scria pe invitație. Mai mult, au fost acolo de parlamentari. Au mai fost de genul ăsta. Uh, nu, se spunea cu partide parlamentare și neparlamentare. Mă rog, nu contează asta. Dar aici conțineau, conțineau o. o Surpriză pentru PSD, pentru că dacă veneau astăzi și alte, îi se spunea, așa și voi cum gândiți, aveți un premier, cine ar fi acesta, chiar dacă nu desemna astăzi. Pentru că nu putea, conform calendarului, că nu i-a desemnat Parlamentul și... Dar îi prindea în și spunea, păi eu venit la mine nepregătiți. Plus că PSD-ul are niște, form niște formalități în interior ca să desemneze pe omul la cine va fi. Poate că se gândesc, poate că fac anumite calcule. Eu mă aștept că în zilele următoare să fie ceva negocieri între Padu Cotroceni și să sune să telefonanele să fie niște calcule făcute. Pentru că din ce știu eu, ce s-a văzut în campanie, PSD e un partid destul de calculat și pare că au totul pregătit inclusiv persoanele care să fie pe scaune ministeriale. Și câte ministere vor fi? Chiar ne a spus când s-a făcut acel buget pe care l-a prezentat că are anumite ministere în plus, are unele în minus, ca tare sunt foarte calculați. Mă aștept să fie aceste negocieri. Luni președintele să emită decretele pentru convocarea Parlamentului, bec cu până atunci va închide situațiunea și vom ști foarte clar care e formațiunea sau formațiunile care au intrat în Parlament și câte mandate au fiecare, pentru că avem acea distribuție a mandatelor, dar nu e oficială, e neoficială. Și pentru că al treilea tur, mi se pare că nici măcar nu de împărțat, nici măcar nu s-a făcut. E ceva special cu niște trageri la surț acolo pentru persoanele care vor. Nu, nu sunt doar două. Distribuire și redistribuire. Da. Uh, și apoi va conta foarte mult să vedem ce se întâmplă în Parlament. Foarte multă lume spune că domnul Dragnea ar accepta să pună pe altul, cum spuneți și voi, și atunci ar merge șef la cameră. Că mă aștept, dacă totuși nu vrei să fii premier, Absolut. să ai totuși o funcție Absolut. de decizie Dar undeva ca să vă că... atunci. Atunci vom ști foarte clar dacă, la senat nu mai poate, <laughs> vom ști foarte clar care, care, ce se întâmplă în continuare. Dar în același timp nu uitați un factor. În aceste zile cu privire la acea lege de organizarea guvernului Avocatul poporului a spus o chestiune foarte interesantă și s-ar putea ca până săptămâna viitoare să avem tranșată și problema asta. Nu știu, azi la curte, curtea constituțională că s-a dat dreptate PSD-ului cu privire la acea lege. Au amânat decizia pentru vineri. Probabil că până vineri domnul Încerl va da drumul la documente și va contesta, va cere aviz pe acea lege. Dacă vineri, dacă luni, marți, curtea spune că legea e în regulă, se închide Parlamentul, pun președinții și vin cu documentul Probabil. la președinte. Zic, eu văd un calcul foarte clar. Însă, dacă se continuă așa și vor merge până după că eu nu vin, tu nu vii, rămâne domnul Cioloș și funcție, nu e o problemă asta și poate să facă și bugetul. Numai că se va bloca totul. Eu cred că voi spunea acum că problema la PSD. Eu cred, și ar trebui să vedem și invers, problema e la președinte. Cum fac să-l pun pe domnul Dragnea fără să mă încal propriul cuvânt? Pentru că răspunsul cu privire la doamna Prede și de astăzi a fost dezarmant. Ai spus că dacă sunt trei rânduri copiate, îi spui, du-te afară. Și a spus. Nu mai sunt profesor acum. Poate să spun și-a domnul Dragnea. Nu, nu, nu puțin, mai să se... spună. Domnule Căveși, stai puțin. Da, nu l -a, l -a, l -a, fost a fost plagiat. Da, stai pic. Acolo Eu concluzia lui de că nu vorbește nici măcar dovingul plagiată. E plagiat. concluzia că nu e lucrarea plagiată. Nu poate să fie plagiată răspuns, puțin răspuns, sau nepuțin. Care are evaluat imediat, da? Situația și s-a repriat. Și cred că problema, ducă în primul rând, din momentul ăsta la el. Vine forța votului din spate. Multe lume au stat, domnule, dar a făcut peste de o majoritate, dar cât au fost la vot? Deci, Dai. făcând calcule, sunt doar 18% Puse, care au nu fost e, Să ne amintim totuși de o chestiune. Voința poporului contează da. foarte enorm. Dar voința Decisiv. poporului nu poate fi dincolo de o lege. Poporul, dacă Ei, e mâine întrebat prin re referendum, două secunde și îți dau replică după. Dacă poporul e întrebat mâine printr-un referendum, vreți să mai plătiți vreo taxă sau vreun impozit? Nu poate fi întrebat. O Ei să vină și o să spună, nu vrem nimic. Să ne dea, nu să ne ia. E, acum revin la lege. Dragnea nu poate fi în momentul de față premier mm -hmm. pentru că există o lege firar să fie în vigoare de care nimeni nu vorbește. Ce naiba bani? Ne -ne deci legea aia lege nu este. Dacă, dacă, dacă Iohannis, cu asta termin și îți dau cuvânt, dacă Iohannis cu Codruza și a putut să o dea cotită, că ținea de voința și de percepția și de promisiunea lui, aici nu are cum să o dea cotită că ține de o lege în vigoare. Și nici măcar Claus <coughs> Iohannis, din puterea pe care are o poporul ăsta și nu este dincolo de lovrolege. Da, există în un pericol fundamental, dincolo de lege asta. Există un pericol fundamental dacă modificăm o lege. Da, dacă pentru modificăm. o lege pentru Dragnea, atunci e... ne-am liniștit. Eu zic că luăm toți bocceluța în spate și să. plecăm toți în comă. Dar plecăm Doamne, în comă direct. Noi nu decidem Cum Domnul... să modificăm o lege pentru Dragnea. Demersul de recent al domnului de la avocatul poporului, mi se pare destul de masivă. Colosal. A, da? de la domnul la Bun, Agea. și dacă domnul da. Ciorbea face demersul de genul ăsta pentru un singur personaj, îmi pare spus de rău, dar nu mai e o democrație. Este o autocrație de... în favoarea unui baronete de la Telorman. Da, nu e, se poate așa discurs, ceva. Discursul, da, excursul, e voseu să te ridici, nu Șeful 1, șeful dator, ăsta se va rafica în Șeful de la Telorman vorbește de domnul Boșescu, e președintele. nu Șeful de la, pic, la Telorman, da? Barontele de la Telorman, partidul lui a câștigat niște alegeri parlamentare. Acest vot îi permite să încropească o majoritate parlamentară care să dea un guvern nu-i permite să fie du țării, da? nu-i permite să fie șef la DNA, nu-i permite să dețină altă putere decât cea legislativă, majoritate, temporară, pe următorii patru ani, temporar, da? Nu da? Așa putem spune că dacă Claus Iohannes a câștigat alegerile în urmă cu doi ani de zile, cu șase milioane de voturi, el poate să fie vot, votul României, Cinci ani de zile? De nu. Există pare... și atunci la Claus Iohannis. Nu. Votul pe care l-a primit Dragnea și PSD-ul este limitat. Puterea pe care eu a primit-o este limitată. Da, mă, sunt da? cu tine. Păi, atunci să respectăm. Eu, eu vă, spuneam... să vă altceva. Președintele Fiecare a spus să în a a că am un set de reguli, da, de integritate. Le-a menținut într-o declarație în care a spus că le mențin. Nu, și că eu... întrebat cineva, veți voca legea? Am spus eu vreodată ceva de Băi, lege. Azi este o zi dar eu altceva vreau să spun. Eu vreau să, să, să spun unde e și destul de evidentă manipularea, a PSD-ului după rezultatul alegerilor. Actanții PSD-ului vin în toate emisiunile și spun, domne, lumea a votat PSD-ul, deci domnul Dragnea Premier. Nu. Lumea a votat PSD-ul. Punct. PSD-ul neasumându-și oficial niciun premier pe care să-l susțină, oamenii votând PSD-ul n-au votat niciun premier, au votat strict PSD-ul. Degeaba încearcă doamna Andronescu, am văzut și aici ne-mi domne, oamenii au votat cu PSD-ul, deci au votat cu Liviu Dragnea. Nu, acest deci este o frântură logică. Oamenii au votat doar cu PSD-ul, cu Liviu Dragnea n-a votat nimeni. A, Statele Unite s-a votat poate de Statele Unite vorbesc de România? Statele Unite și-au asumat candidaturile De ce nu le ascundem? Nu, atenție. PSD-ul nu și-a asumat nicio funcție de premier. Oamenii au votat cu psd Hai să facem un silogism simplu. Oamenii au votat cu PSD-ul, PSD-ul nu și-a asumat nicio candidatură de premier. În momentul de față, PSD-ul a câștigat alegerile. Deci, în momentul de față, PSD-ul trebuie să facă guvernul. Unde apare divuldragnea întrebă asta? Doar în mințile și în comunicarea PSD-ului. Aici, dacă membrii PSD, liderii de filiații. Dacă și cu parcă erau un Acești oameni care au venit, armata PSD, care a câștigat alegerile. Vin și spun, domne, noi nu vrem... Dar de ce să vină cu Dragnea din moment ce există o lege? Păi e e o lege care spune, domne și condamnat penalul să din guvern. Legea în vigoare. E libertatea lor să E libertatea lor, dar e prostească, gândiți-vă, spre o de PNL... PSD-ul chiar are cel puțin eu vă dau trei variante de premier foarte bune la PSD. Nu le spune nu, că nu vor fi, dar nu. Doamne Dâncu poate să fie un premier. Doamne Dâncu poate să fie un premier. Doamne George Maier poate să fie un premier. Nu, că nu sunt membri de, de partid, cum a spus. George Maier nu prea are treabă cu cunoașterea. Uite -a. cum a spus președintele, niște criterii, a spus și Lividra niște criterii. Că trebuie să ia de partid ce... și bărbat. Nu, da, chestiunea. Ce-mi ceri? bine? Adică nu poate fi paraphila sau doamna Lividra. Ce-mi ceri că psd să facă majoritate? să numească pe această lege de organizare a guvernului. Nu? Asta pare a fi piedica. Da, da, da e o, nu e o piedică, e o lege. Okay, da, nu. E lege a, juridică, deci, în afară, în afară să -și, să -și, să -și de, de toate celelalte lucruri care sunt în favoarea Ce unei simți? guvernări PSD, această da, lege, această, această lege este okay. Suntem de acord. Președintele Iohannis, în opinia mea, a exagerat importanța, sau nu, a diminuat mai corect spus importanța acestei legi, spunând încă dinainte de alegeri că acel criteriu din lege și-l sumă el personal. Nu, el a spus, nu voi numi un om care este da, da bazându-se pe acea Fă, lege... Fără nu, să spună. Nu, nu, a spus, acela este criteriul în... meu. Eu de integritate. Sunt de... de... uh... mai multe filtre. Dacă în... domnia -a De filtrul juridic, filtrul moral și filtrul bunului suntem multe filtre. Dacă domnia s-a invocat legea din acea perspectivă, lucrurile erau diferite astăzi. Domn profesor, eu fac... Poate a o eroare de comunicare a dar de legele nu legea asta. Nu știa nimeni de legea asta. Nu știa nimeni de aia, ascultăm până, a avut așa o revelație când s-a publicat pe Măi, internet chestia asta. asta. Noi nu avem de unde să zic nu știa. Asta eu, noi, e asta problema. Problema că președintele a spus niște criterii care sunt și legea asta foarte bine. Dar fără eu, eu deocamdată, nu am numit da. nimeni pe nimeni. Președintele a spus foarte clar. Noi suntem ca în drumul sare. Și dacă o să cadă drumul de sare... Păi hai să vorbim atunci. Eu spun că sunt niște pași. Dacă PSD-ul face mai absolută și mergem fața președintelui, ce face? Dar de ce să nu se ducă cu formula formulă absolut europeană acceptabilă păi în care neagă. un necondamnat penal și Europa legală, în funcție de președintele? Știu unde e discuția, unde s-ar inflama. Dacă președintele ar fi spus, domne, nu, să nu facă PSD-ul guvern. Nu. Președintele a spus, poporul are dreptate. Deci. Are dreptate că problema este că nu s-a așteptat la acest scor. Eu spun că nu s-a așteptat nici președintele la scorul asta. Mai eu cred că politicienii cu informații și președintele este un politician cu informații, trebuie să aibă o viziune de niște Nu, nu, eu spun că un președinte trebuie să fie unul informat. Cel puțin ceea ce se întâmplă în politică. Adică dacă un președinte nu știe ce se întâmplă în politică, înseamnă că are la e un scor surprinzător totuși. Mai ales că nu există niciun alt. Nu, mai ales de... prin prisma diferenței față de locul 2. 25% Atenție. Poate, părea o... poate părea în cazul în care nu e gestionată bine această chestiune, sigur că pe de o președintele este obligat tocmai pentru profilul său să rămână hotărât. Dar în același timp poate părea din partea cealaltă ca o mică răzbunare pentru ineficiența și impotența nenorocită a liberalilor de a scoate un scor bun și ce bine domne, acum noi am câștigat, am luat 49% din mandatele de deputați. Ceilalți au intrat în parlament, deși la un moment dat tremurau că nu intră alte. Adică acum să ne dea o palmă, se poate interpreta și așa, așa, nu vor să ne pună premierul nostru, ăsta e al nostru. Aici e problema legii și aici trebuie să explice oamenii. domne, le, legea e în vigoare, legea nu este atacată la curtea constituțională, poate fi atacată sau nu poate fi atacată, avocatul poporului are un rol în asta sau nu are și de aici încolo mergem mai departe. Pentru că lucrurile sunt simple. Eu nu consider astăzi, sunt un biet jurnalist. Că altcineva ar trebui să guverneze decât PSD-ul. N-ar fi corect. Față Spune de cineva a incorect, e, domne, ceilalți, corect, e. e firesc. să treacă la opoziție, să treacă frumos la coada vacii și să facă ce au făcut oamenii ăștia. Deci, nu contează că au fost 7,2%, că dacă era prezentă de 45%, lucrurile stăteau diferit. Deocamdată, pe 39,5% prezență, automat, PSD-ul a câștigat. Cum? Că vor respecta sau nu programul? Aici e rolul nostru a opoziției, a cetățenilor să vadă dacă va fi așa sau nu să sancționeze eventualele derapaje, abateri de la program. Dar deocamdată avem un partid care nu îi se poate, după modelul Traian Băsescu în 2004, să-i furi guvernarea făcând o, o coțcărie din astăzi, cum a zis, nu cu se poate. Uh, nu fos, alde, cu niciucine, zindu-i nu merge, e urât, adică nu nu mai arată deci democrația. vorbim de altfel de politică la urmă. Arme, exact. Nu? Altfel de politică nu înseamnă coțcărie din asta în care luăm alde, îl băgăm într-o majoritate cu Băsescu, cu uh, UDMR, cu minorități, cu PNL, adică cu SR. Adică foarte subred ceva, nu subre ceva adic, cu un PSD de 49% în opoziție. Adică la um, zdărmă... Adică... Da, noi, noi sperăm că poziție... Că să fie una morală. Să fie una morală, da. nu poziție da. imorală. Mm -hmm. aici, aici vreau, aici e de, de fapt cheia. Ce da. se va întâmpla? Eu cred că, că ambii sunt în o situație foarte ingrată. Și președintele și președintele PSD. Pentru că de o parte ai de gestionat 49% și cu cei de la alte care stau să la tine pentru că te-au urmat chiar Faptul că nu au mers la cotrocene arată faptul că te urmează, orbește. Adică noi suntem într-o într într coaliție. Președintele de partea cealaltă are legea, are Constituția, are atribuțiile constituționale, dar nu poate să nu țină cont de ceea ce s-a întâmplat. Și acum, cine cedează? Care e problema? Cine e cedează primul de dă semn de, de slăbiciune sau nu? În fața cui și cine pierde? Până la urmă, noi acum vorbim aici de imagine publică, de. Nimănui nu-i pasă acum de imaginea publică. Alegerile sunt peste trei ani. Alegerile au fost. S-au votat. Unii au tăcut mai mult, alții mai puțin. românii au votat. Acum, nu poți să mai faci nici cu zice domnul ăla de la Alba Iulia, să ieșim în stradă cu bâtele, că dacă este un om sau altul va fi pus premier. Dar trebuie cineva să cedeze. Eu cred că dacă, cum spune președintele, coborâm din avion și stăm cu picioarele jos frumos, ne sunăm unul pe altul, poate chiar ne întâlnim în particular, să nu știe presa. Vorbim, negociem, se găsește soluția. Poate chiar atacăm la curte, să lămurim o dată chestiunea asta. Domnule, e Da atunci asta eu e. Că sau domnul pentru Rău, aia, din, da. din nefericire, pentru, domnul, ne -a, a primit mesaj astăzi și de la ambasadorul american. Că ne place, nu ne place, domnul ambasador al Statelor Unite s-a plasat de partea președintelui în toată această, în tot această, în tot această uh, dispută ce pare că escala. de azi. Iar domnul Dragnea trebuie să ia în considerare lucrul ăsta. Chiar dacă este o schimbare de administrație la, la, la, la Washington, întotdeauna acolo există un double government, există uh, oameni din servicii, din establishmentul de putere american care uh, au o continuitate și care trasează politica americană, iar nu se schimbă cum se schimbă la noi peste noapte. Acolo este o continuitate. Vin, acum am văzut că au, au trimis americanii uh, unii șarmament uh, greu în, în Europa, aterizează și în Polonia și în România și nu cred că își permite domnul Dragnea uh, și nici domnul Iohannis, pentru că trebuie să vedem cele două părți. Uite, asta, asta e o problemă dacă toți vorbim de reformă da. A trebuit să fie pusă pe, pe tapet uh, problema Uh, rezolvării pentru dată da una a bicefaliei Uite, avem puterea că este da? ar, ar, și să facă ar, ar putea fi rezolvată. Asta ar fi o... o, o cum Republică parlamentară sau prezidențială? Hotărăți-vă, fraților, că dacă tot ținem așa bala Cotroceni, bala Victoria, bă, până pe unul. Unul a doi să fie decorativ poate zic era parlamentară acum stiam foarte clar ce de premier. faceваме nu știu a, e mai democratic puterea putea să fie împărțită decât să fie într o singură mână nu știu nu? vorbim de puterea nu, nu vorbim păi eu la vorbim putere. de puterea executivă no. nu nu nu nu puțin nu numai nu, nu puterea, puterea executivă orice tip atunci hai să împărțim și pe legislativă în te divizării putere este fundamental Nu, nu puterea la noi puterea... unificarea puterii la noi nu, e puterea executivă puterea executivă puterea executivă la noi a făcut de foarte multe ori ca guvernul să meargă de foarte multe ori ca un cal din pe care îl vezi pe marginea drumului. Să meargă împiedicat. E o problemă care ar trebui dezbătută, măcar mai aprofundat dacă tot veți să o rezolvăm. Asta ar fi o chestie care poate fi pusă pe tapet la o eventuală reformă constituțională. Dar acum, cele două părți trebuie să se pună la masa negocierilor și să discute, domnul doamne, să înțeleagă într-un final, în opinia mea, că nu prea mai... Nu cred că ar fi foarte bine primit afară aici un, aici Are deja ce... un semnal un de la ambasare americană evident. Și cred că și, și, cred că și ambasadele, tot... ambasadele Ambasadele europene îi vor da Același a, mesaj stelian. Și lucrurile astea se la vor efecta 49% fi, la... no, no, no, nu mai no no, no, no, contează Ba nu ai Ungaria, un... ai Ucraina, ai Bulgaria, Dragului ai Moldova. Și nu mai contează foarte mult asta. Transformă și noi într-o democrație liberale păi cum e Ungaria. Vezi, da la, la, la îndemnul domnului Dragnea. Dacă domnul Dragnea crede că poate face politică cum face la Tellerman, la domnia sa și aici la București, nu de că se crede lucrul ăsta. Dar nu, nu cred că se poate, nu cred că se poate votat, face chestia au asta. Au votat românii, nu pot să spui că au votat... Au votat românii, românii au votat un partid a... în Parlament. Da, domnul Dragnea, din ce mai aminte, n-a fost propunerea de premier Eu nu vorbesc de el acum Și ce mai trebuie să opune PSD-ul Asta și are dreptul să facă Să facă propunerea Dar nu pe domnul Dragnea, în opinia mea Ar fi o gășară fundamentală din partea lor Și ar însemna să pedalăm Fie să începem să pedalăm înapoi Fie să începem să pedalăm în cred că e normal să fie el Dacă partidul decide asta Acum spun clar, partidul decide domnul Dragnea Acum depinde de el dacă vrea sau nu vrea Dacă acceptă sau nu acceptă și dacă acceptă cum se întâmplă și dacă va fi momentul Nu, legea, că, nu trebuie, trebuie să sigur. depinde totuși de legile țării ăstea. Deci mai, da. de legilei partidelor refusei într-o logică, să din te dinteel că îți cer unii niște da, mai, membri -a de partid. Bă, noi, da, fraților, avem un partid năstrușnic în spate. Ești lider, stăpânești partidul. Acum, domnule, mă împinge partidul, Mă împinge ce să fac. m partidul să ai să cânt o mașină, nu contează că e lege pentru că partidul mi-a zis că te săl calpă Johannis cu mașina. e un jucător de calibru. Eu pierd fortă locurilor, sunt tot timpul între partide nu e ca la o fundație în care băi, dacă nu poți, că vin eu. Nu așa. A -a, e așa. E un congres în care te bazi din greu cu anumite facțiuni să câștigi, da, câștigi, da, câștigi da, partid nu impui puterea în partidului puterea în aminte că domnul Draghi a câștigat în PSD prin un vot de la se la bu în, fie, în fiecare organizații nu cum congresul de l-a făcut cu delegații da, dar respectând legea, știi? Legea Există un articol în constituțiile universale, dar. nimeni nu este mai presus de lege. Nici deci măcar Să mă că nu vorbim de legile statului, vorbim de legile partidului. Dar nu ce partid de ce legea statului? Nu spun asta, spun că în partid și legea mafiei se numește el poate nu, să spună vreau sau nu vreau, depinde de el, spun că la el e cheia, dacă va fi propus, trebuie să dar vreau, ne vorbim dar nu acum pot. de ceva ce nu există. Vreau, dragii mei, colegi, sunt alături de voi, Uite. vă mulțumesc și vreau, dar nu pot că... Uite, eu cred că nu Uite, nu eu cred după 27, 27 de ani... Se uită la noi, știu că se uită, dar Uite, nu... în 27 de ani partidele și mi-asum ceea ce spun și îmi cer scuze dacă o să-l amendeze părare și asta e. Dar eu spun asta. În cei 27 de ani, partidele politice din România, fără nicio excepție, s-au comportat ca niște coza noastră. Adică ei au luat în teritoriu în stăpânire, l-au împărțit după reguli și criterii cu legi interne, de regulă toate arondate omerta, că n-a spus nimeni nimic. Dar țara asta a fost împărțită, zicem noi, între partide, dar de fapt putem să găsim sinonime la partide cu niște găști interlope, infracționale. Deneau are, nu... Uh, Măi, frate, cine uh, a spus că vă... Stai să termin până la Pot spune că partidele sunt și organizații de dimensiuni. Fi da. Așa e peste tot partidul meu organizat. Da. Numai partidele. că în România. Partidele... O secundă. Stai da, să termin ideea. În România, spre deosebire de alte țări, partidele au funcționat doar în interesul lor și al grupărilor lor. România nu a progresat foarte mult în 27 de ani, având un potențial agricol imens, un potențial turistic Ești imens. Foarte populist, un un potențial... Nu, sunt populist că nu candidez niciodată. Și nu <laughs> voi no, candida. Care spui. Păi de ce Are un potențial mai ce face? Nu conduce nu, ce partid? Ce puterea Ce putere și să se cu ce să cu puterea, fraților, și niște cu care puterea. Să se ducă la pușcărie, atunci dacă nu urmăresc! dacă nu să conducă România partidele, să se ducă la pușcărie, fraților Eu am nevoie de un partid să mă și efectiv, de partid. Ce, să efectiv de partid, Ce se ducă, păi, da, exact, da. care luptă pentru sine și nu pentru țară la pușcărie, îmi pare rău. Ești partidul care și câștigat guvernarea unei țări, n ai câștigat pentru tine și pentru că ta de bloc niște drepturi și privilegii. Pa da. Păi dacă e dacă atunci hai să facem o revoluție, fraților, că nu se pate. ăsta este mers în Franța, politique. în Anglia, toți care câștigă în partid. Da, dar fac și ceva pentru pentru Franța. Să schimba acum avo 30 ceva de mii Sunt două partide mari în Franța, boi. Două partide mari în Franța. Când îmi Franța, o duce bine. La noi sunt două partide mari. De care de tot de ce ce ce din definițiile cele mai acceptate astăzi în lumea contemporană, <gără> definiția ale partidelor politice este următoarea. Partidul este o organizație care luptă să ajungă la putere pentru a servi membrii. Iona dintre cele mai uite, doamne, acceptate decizii la <gătări> această Având în ora, Doamna Ion, să. O uită, la poșterie. Eu vă spun ce. Nu, nu. o la te să știm nebacul prima dată, te la a Astăzi am văzut, deci astăzi am văzut misoginismul în stare pură în tot ce înseamnă. Eu cred că astăzi au fost conduse redacțiile tuturor televiziunii. române. Nu mai după o anumită vârstă de eu, eu sunt convins că au fost conduse numai de femei și redacțiile și redacțiile de uh, site-uri nu se poate. totuși se vede o anumită uh, o anumită figură, voalează, o anumită imagine. Să voalează, se devoalează Nu, dar sincer, să fie atât de răutăcios. Eu vorbesc foarte serios acum, nu sunt deloc. Da, și, Uite, și noi te noi, invităm, noi o să invităm aici într-o emisiune. Așa cum am făcut chiar tu cu doamna Cătălina, sau cum o chemam pe doamna care a ajuns Dar la dumneavoastră. Dar noi o chemam pe doamna din Cara Severin, pe Teodora Mare și... Dragna, Nu, nu, o... nu din Cara Severin, din Mare, din Brașov. din Brașov, din Brașov. O chemam PNL a intrat primul loc nu, și doamna nu. cum o chemam pe doamna Telorma s-a ales. Nu, de la cu cu... Telurma, da, doamna de înaltă. Nu, da, aia, -aia cu căldura de făcure, emisiune nu, nu, asta de că doamna Goale, de la că credeam de aia de dinainte de la Telorma, Cătălina, că toți ziceți că a fost de mult, a fost la mine și a fost a fost primul realizator care a înprinit o emisiune și am tratat-o cum se cuvine, cu respect, că e parlamentar, da. Vreau să îmi viş pe doamna. Vă rog arătați imaginile și nu mai fiți, deci cred că astăzi toate. Eu noi nu să supărați. Ce dar ai suntem. Dacă credeți că comentariile noastre ar fi fost misogine, de ce vă antrenați? Nu, am văzut astăzi drumul. A, a credeam că... că ziceți și de noi nu de dumneavoastră, dumneavoastră, doamne, fere, fere, să vă bănuiați. Doamne fericite. Cum aș putea eu să vă mândresc? De... cu titlul ăla de burtieră îi fac cu nesănătoasă. Da, dar căr numie eu pe doamna, de exemplu, că e la partidul care a luat 49%. Da, fi foarte mișto. Ar fi, nu sunt cum ar merge în negociările cu femei. Îți dai seama că, fi că fi -aia de la femei sunt. Deci masă. ei, pentru că au văzut o femeie. Da, sub frumoasă, masă, pe masă, nu mai știa. Au văzut așa. o femeie frumoasă. Hai, Și de, de, la de, la la de la PSD. Și de la PSD, imediat au sărit <laughs> în aer, domnule. Toți au explodat. Gat. Stai, -mă. Asta încă cu rozul ăsta să zic că nu-i cea mai reușită. Dar, uite, mi se e pare că o Sunt multe pete care fac o Uite, a, a, a, a, a, -a creat condiții -a. pentru o <laughs> <laughs> da, da, Cum președintele -a... a zis asta, <laughs> domnul Clem, nu? Ambasadorul. <laughs> <laughs> se potrivește, că uite, deja ați luat... Poți să te pui împotriva lui Claus, acum nu. Deci tu poți să te pui împotriva PSD acum? Nu, dar e un progres totuși la PSD față de celelalte partide. Merge pe brunete PSD- am văzut că toate fetele frumoase de la PSD, una nu e blondă. Ceea ce înseamnă... Păi, mă, e țării, mă, vin de ce acolo, mă, de la greutate, mă. Că există, domnule, o competiție para... extraordinară, Eu chiar și apropo de nu, între blonde Eu cred că Parlamentul oricum și-a schimbat imaginea. Da. Și-a schimbat imaginea, domnule. Bine, îi drău că e și Mișul ăsta, sunt Mișul Coppândou. mai multe, mai multe cop imagini. Mai multe da? Le aveți? Poate faceți un material, domnule. Da, dar hai e... măcar să facem cu aceste fete, iertați-mă. Ce a făcut Italia cu Ciuciolina, domnule. Bă, bă, bă, nu bă, stai domnule, nu-ți spune. Nu-ți spune. Nu, nu-ți Nu, nu rău, Nu, nu Nu, nu-ți spune. Nu, nu Nu, nu-ți spune. Nu, nu-ți Nu, nu-ți spune. Nu, nu-ți spune. Nu, nu-ți Nu, nu Nu, nu Nu, nu Nu, nu Nu, nu Nu, nu nu numai Bine, da ea, stai, Eu nu o cunosc, rău. Dar, am, dar vreau nu, să nu ști care ar fi Eu o dar dacă ea zace în Parlament degeaba și nu o folosește nimeni, e degeaba. Nu știu, dar poate merge la Comisia de Poică Externă. S -s -s -s. Cu de comerț, da, cu... mi se pare foarte la da. Dar asta este cea mai bună concluzie, domnule Așim, că Trebuie pusă la muncă. La pentru că de-aia da, poporul sigur. a trimis-o acolo. Exact. Și împreună cu, de exemplu, cu doamna, domnișoara Șeila Abdulamit, o altă doamnă la fel de voluptoasă brunetă de la PSD și cu doamna de la PNL de ferce Mara, sunt Maramureș. Mara Noastre facem ghiveci aici. Eu vorbeam de eu de, de în eu cred în România, de, pentru tan. mine nu România este regulare politică. Pentru că eu sunt eu la cred la România frumoasă. Aici. Da, da. E greu să fac alianță acolo când sunt de pe poli Hai, domnule, pentru Densele, țară, cele două de pentru care am vorbit. Țară, țării, pentru că sunt în același partid, au aceeași viziune, au aceleași puncte de vedere, probabil, împărtășează aceeași doctrină. Hai doctrine. să facem ce de au făcut, daci, fraților. Avem femei frumoase, hai să facem un popor din ele. <laughs> pentru că, de coaicele și cu romanii, ne-au făcut pe noi poporul <laughs> și român. Și hai să exportăm această frumusețe și nu glumesc. Hai să exportăm această frumusețe și nu sensul unei prostituții chiar în sensul unui lobby ca lumea. Gândiți-vă, dacă Ungaria e o țară mică, da? Slovacia e o țară mică, astea, da? Domne, iertați-mă, soția domnului Trump ce originare? are? Corect. Slovenia. Și fost soție ce face? Și fost soție... înțelegeți? Și dacă luăm din Congresmenii American câți au soții maghiare, o să vedeți Dar, de ce. Vreau să luați de la ba da, prețetă, domne, vreau să învățăm de la alții. Dacă avem materia primă ce avem materia primă cea mai bună, hai să și obținem un beneficiu de părere. să urmă. le dăm niște comisii bune dacă tot se duc acolo. Să nu le lăsăm cine știe da. undeva ficu -și, Eu zic că... ficu și în Parlament să aibă un cuvânt de, de, de vedere că aici și noi parlament un parlamentar ce puternic. De a? Cerem intrarea în Comisia de Politică Externă. Așa. Uh, stai să vedem vezi că... exact ca domnul Diaconescu chiar să fi fost fost ministru de Externă să nu prindă acea comisie. Să nu prindă acea da. comisie. Da, pentru că Asta e, o, ar fi e o negociere cu... politică. Nu. nu, e o negociere, politică. E o negociere politică, politică în funcție bază de forța partidelor. Da. Păi, păi și ce ar putea lua PMP-ul mai mult când de... ai pe... Agricultura de... la, la de... Steriu? Vrea sau vreau să vă spune nu, nu, la... nu, nu ține de PMP-ul. ține de PMP-ul, poate să pună în ce comisie Și poate ține de PNL sau de PSD? Da, pentru că și-au comisiile în funcție de algoritm. Da, domnul profesor, dar dacă un om ca și Cristian Diaconescu sau ca domnul Steriu, excepțional. Om, a spus, spus doar -a că -a e niciodat. posibil să nu. Păi na, pe cine na, să pui legat. mai bun? Eu nu știu acum astăzi Domnul Parlamentul... Meleșcan, nu. Mereșcanu. nu bun. Dar poți să-l pui la, la apărare pe Mereșcanu la poți să puși pe. Peia Zapamira Domnul Diaconescu la fațade europene. Domnule, da, iată. Da, e prea puțin pentru domnul Diaconescu. Externe. Da, externe, da e să ne tot de la atitud scurlățea, că dacă acum tot e acolo, vorbim de ăștia, de colecții. Domnule, poți să ai o echipă bună, poți să faci o echipă. Deja Nu poți să faci o echipă din foști mușnici, nu știu ce, dar eu te rămân la convingerea că mai e totuși în prospătesc puțin aceste comisii. Pentru că eu sunt convins că și domnul Cristi Diaconescu altfel Eu sper să fie un parlament mai bun decât ce a fost pentru că am avut la, ex, la, la, la cu multe comisii niște oameni care nu aveau nicio legătură la comisia de... Uh, Consecința la, la un... votul unii nominal. Da. Asta a fost. Și sper că a de acum să fi fost puși niște, să niște, vedem că încă nu niște nu oameni personale. care știu să ocupe da, să fie totuși doctorul la da, comisia de... azi. voi al... că ăsta a intrat? Ai da. intrat. N-avea cum să rateze pentru că era primul polis. Da. Da. Și PNL-ul a... Performa pe diaspora. Știți că, uh, vă spun ceva din interior, am primit, cred că am primit 300 de mesaje, acum mi s-a deschis celălalt telefon, că l-am pus la încărcat, despre acest... Văd cât e de iubit în partid, toate de la partid, din interiorul partidului. Domne, am aflat un lucru tremurător. Alina Gorghiu s-a certat, violent, cu Vasile Blaga, pentru a-l pune cu acest popândău pe listă. L-a pus pe listă pe uh, diasporă. Vasile Blaga n-a dorit să-l pună pe diasporă, știind că omul are niște, are niște antecedente cu comisia de cod electoral. Alina Gorghiu a insistat, s-a certat realmente cu Vasile Blaga și a cedat în alte două județe în favoarea lui Vasile Blaga pentru a-l putea impune pe domnul Voicu pe lista electorală. Pe primul loc, la diasporă. Iar primul om care a întors spatele și care a contestat dreptul Alinei Gorghiu de a conduce o ședință din astea de post-alegeri, a fost Mișu Voicu, și care a trecut în altă tablă. Pe perfect. Exact cum a făcut cu Călin Popescu cum mai spuneam Că la fiecare curbă știe bine, bine primul unde e. Exact așa a făcut cu Călim Popescu Tăricianu când era președinte. Exact așa a făcut Cuclin Antonescu. Deci de pe acolo exact la... curbe că rotiția în care se învârte hamsterul merge doar pe loc, așa și drept. Adică asta cu <gântă> de, de, peste, este. Asta înseamnă să fii vechi într-un partid, să ai niște relații, să apăști niște butoane să ști fiecare cam ce poți. Da, da, să uiți să, că da, nu să, nu să nu ai caracter. Și ceva la schimb, adică, bă, fie, bă, ești primul pe ești cel maiște, ce? ești preferatul putem, de sunt oameni în partid, cum e Voicu, care ce Station, și are. Parcel, care este ce, ce mare... am făcut domnul ăsta pentru... România. Nu Sau măcar pentru asta. PNL. Eu pentru oră PNL. Pentru Eu PNL. Că asta să a făcut miște. ceea ce spune știe colegul Știe să se nu? miște. A supraviețuitul, asta spune. da. Exact. No, și are o echipă. Sunt o, o... Și, are, și îi trădează pe toți cei care le Da, și, și merge în continuare. Ultima lină Gorghiu. Adică la că... treapă Tăriceanu, la treapă Crici. Pentru că tot timpul pe ăla care vine apreciază faptul că găsește pe unul care să-i spună ce a fost înainte și care sunt slăbiciunile celorlalți. Asta e problema. El știe și oricet